So... És mennyit én, pedig ők igazi Olaszország szerelmesek voltak. <Sessz> Ah, szerrez hallgató mindig elképedek szimolő bomb báttorságem Ma a 2018. 24-e csütörtök van, és 8 perc elmúlott reggel 7 óra ez a Kejfej Minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsor utóbbi én volnék. Ő Simon Le Bon. Ő 2018. május 24-et csütörtök van egész nap, és 9 perce 7 órá, ez azonban csak a pillatnyi állás, aztán már csak vesztésre fogunk állni Egyre jobban. 7 óra 10 lesz, 11, 12, 13, és itt tovább a mai műsor feltétlen 9 óráig tart. 8 óra után ott, ahogy György is Beredek szokott megszólalni, de szándékosan nem mondom, hogy a helyén, mert nincs senkinek se helye. Ha a 10 számú játékos meghal, eladják, kiöregszik, akkor legfeljebb a tízes messzt nem adják ki, de a tízes játékos helyén nem játszik senki, miközben azon a posztor lesz valaki ismét. Ma tehát 2018. majd 24-e csütörtök van, és kicsit keszekúsza, ha egyetlen ilyen szó van. Keszekúsza, azt hiszem, így mondják magyarul, kiestem a magyarból, és más nyelvből viszont nem estem bele talán így gesztikulálni kéne, és akkor ugye el tudnám magyarázni, hogy a 109-es busszal izé, Piazza independencia. igen, az talán a 109-es, 107-essel pedig a Giuseppe Verdi térre, igen. Amikor annak idején a lányom anyjával voltam valami kimondhatatlan nevű török fürdőhelyen, Amikor az első nap megharapott egy kutya Miért harapott meg a kutya, hogyan kerültem a kutya közelében, nem tudom, hosszas útra készültünk, abban nem számoltunk, hogy az első nap meg fog harapni egy kutya, Törökország, fogalmunk sincs, mit kell csinálni, kórház, rendelőintézet, veszettség, visszamenni, szérum, egyebek. Ez az első nap első mozzanat, a második mozzanat valószínűleg a kutyaharapás miatt, vagy attól teljesen független, de lehetséges, hogy a két esemény egyébként nem is ebben a sorrendben volt, hanem fordítva elveszítem a pénztárcámat. Magyarul valahol használom, lerakom és ott is marad. pedig akkor még nem voltam annyira feledékeim, mint most. Ez 21-22 évvel ezelőtt történt, tehát nem egy tegnapi történet minimum tegnap előtti. Rohanás oda-vissza az 50 fokban, hogy biztos, hogy mindenem elveszett. Megtalálták, odaadják, kutyaharapás szűrével a pénztárcát pedig visszaadják. Ez volt Törökország 22 évvel ezelőtt. Palermo, Olaszország, Szicília, hát hova akarjak menni? Én, aki egyébként ki nem az operát, oké megnézem a palermói operában a Móczártól, a figaruházasságát Azt kell nekem, akkor még nem tudom, hogy ennél hosszabb operát már csak a Wagneri. Nagyon szép, de nagyon hosszú. Elmegyek, veszek jegyet kártyával. Aztán nem találom a kártyát, leízadok Mennyi pénz, Istenem, sehol nem találom. Visszamegyek, ott hagytam meg nem hagyta ott. Aztán kiderült, hogy benne van a pénztárcámban. Harmadik történetet nem mesélek. A harmadik történet az maga az életem, és hát nem, mintha az első két történet nem az lett volna. Ha beszélgetünk, ezt ajánlom, de bármi más lehet. Tehát ugye ott tartottunk, hogy György Jevics nincs helye, de nyolckor szokott lenni ma. Ugi Attila lesz fél kilenckor, pedig Wintermantel Zsolt, és elképzelésem szerint kilenc órakor távozom. De amit felajánlok önöknek, ha érthető, akkor azért, ha nem, akkor pedig bármi más Szóval az egész életem valójában úgy alakult, hogy összezuhantam, aztán valahogy felépítettem magam. Összezuhantam, aztán megint felépítettem magam, és anélkül, hogy összezuhantam volna, nem találtam a helyen, mert ahhoz, hogy felépítse magam arra mindenképp szükségem volt, és ha az ember fel van épülve, akkor még jobban nem akar felépülni. Az, hogy az időváltozásával ez a tevékenység egyre fárasztóbb, egyre kétségbejtőbben reménytelen, mint madástól, hogy az élet célja a küzdés maga, ezt elmondhatom önöknek, de néha nagyon szórakoztató, meg hát betör a világ, meg hát az ember örül, amikor ismét felépítette magát, mert nem halt meg a kutya harapásától, mert megvan a pénztárcája vagy a bankkártyája, és természetesen sorolhatnám még a példákat. Ma egy olyan ember ül a mikrofon mögött, neve Fiala János, 2018 május 24-én egy illetőleg másfél perccel 418 előtt, aki azt üzente reggel a barátőjének, hogy mint egy csoda ragasztóra néz rá, aki talán majd valamilyen módon össze tudja ragasztani. Én önökre nem nézek úgy, hanem helyt fogok állni a maga módján, ha igénybe vesznek, ha nem, akkor főleg zene fog szólni, mert ennél sokkal többet nem tudok elmesélni magamtól. Ha kiszednek belőlem dolgokat, szívesen beszélgetek önökkel. De amit el akartam mondani, a dolog lényegét átadtam önöknek. 061 489 0999 Ezt már fejből is tudom, és 0630 0614890999 061 489 0999 És 0630 Thank mm -hmm. Elnézést, hogy a bevezetőhöz képest valami teljesen más, de ez így belém szorult, és azóta nem, ugye nem volt élő műsora. A múlt hétvégén láttam a TV műsorát, ahol, ha jól emlékszem, Pogácsa Zoltán volt az egyik vendége. Igen. És, és, és, a, és a rendező, aki, bocsánat, hogy már kiesnek a nevek, és... A Pogács az hozzá kezdett beszélni az egyik vendége tegezve. Egyébként a múltkori... Mindegy. igen. igen. Még nem. És igen. akkor a Pogács Azoltán rászolt, hogy nem tegeződünk. És akkor átváltott azt a magázódásra. Ez csak nekem tűnt fel, hogy én is csak halucináltam, vagy ez tényleg volt. Volt, jó, emlékeim szerint volt. Most úgy visszajön valami az emlékezetem humájából, tényleg a humájából volt ilyen. Lehet, hogy semmi jelentősége nincsen, de úgy, úgy, úgy ennek úgy, hát majdnem egy héttel ezelőtt volt, és úgy belém szorult, hogy ez, ez a nekem olyan furcsa volt ott. Azért a légkör az nem olyan szokott lenni, hogy már a vendégek között is, vagy vendégek között se, hogy, hogy, hogy ezen valaki elakadjon, hogy ott Közel azonos, azonos korúak. Kire az szólt rá? Mert volt a Pulai. A, a színházrendező úriember ő ott volt. Szerintem a Borgula nem volt múltkor ott. Akkor a Pulaira. Pedig ő, pedig ő hát most igen. Hogy nem, hát valami nem tegeződtünk, és akkor a Pulai, ugye, ragozást váltott, és onnantól kezdve magázódva beszélt a pogácsához. A pogácsa Fogácsá, valamit mondott, és erre reagált a pulai, és az ilyen tegeződős... És az enyémény nyomot hagyott önben? Igen, igen. igen. Ezen, ezen úgy, úgy, úgy egészen meglepődtem, mert, mert nem mintha olyan különösebben jól ismerni a fogács a Zoltán, csak nekem úgy, úgy kilógott a... az embernek ugye mindenkiről van valami képet. Akkor én örüljek neked. annak, hogy mit tegeződünk, vagy ennek van jelentősége? ez most komolyan kérdezem. Semmi. Jó, de ha rám nem szólt rám, ő rám meg rászólt, miközben azt gondolom, hogy nekik több közük van egymáshoz, mint nekünk. ez ez ismét csak feltételezés. Én ezt furcsáltam. Ha ők magázódnak, magázódnak, ha tegeződnek, tegeződnek, semmi jelentősége nem Oké, rendben van. Egyetlen dolgot engedje meg, hogy mondjak erre. Ez az egy dolog, egy olyan hangulatomban, mint amilyen ma. De ez most nem az a példa, de mondjuk aznap, amikor volt ennek a műsornak a felvétel, és mondjuk az így hatott volna rá, mint a örre, egy ilyen dologtól én egyébként képes volnék szétesni. Ezt most nem arra mondom, hogy ettől most reggel szétesem, mert ennél jobban szétesve, mint ahogy egyébként vagyok, már nehéz, nehéz lenne szétesni. Csak azt akarom mondani, hogy hangulaton függvényében én egy ilyen dologtól képes vagyok szétesni, és aztán valami irtózatos erővel, tartani magam, mert egyébként olyan mértékben tudok valamiféle támogatásra szorulni, amit egyébként ember nem ért, hogy mivel van összefüggésben, hogy egyébként ha ezt kiedem, kiadom magamból, akkor csak Bölcs István tudom idézni, aki ugye azt mondta, hogy nekem világfájdalmam van. Hát ez a mai naphoz való hozzáállás most egy szombati műsor tükrében, amit egyébként pénteken vettünk fel. 06148909999 és 0636771161. Azt is kérdezhetném önöktől, hogy kicsit közelebb kerüljünk, bár kell -e bármihez közelebb kerülni, fogalmam nincs. Hogy önök egyébként, ha vannak hangulataik, ha egyáltalán megengedik maguknak, akkor vajon annak az átadása, vagy annak a jobbítása, vagy javítása céljából felhívnak-e bárkit is? A szeretőjüket, a feleségüket, a gyereküket, az apjukat, a férjüket fogalman sincs milyen leosztásban, és milyen fogadtatásra lennek, különös tekintettel arra, hogy azok éppen valahol vásárolnak, dolgoznak, alszanak, más problémával küzdenek a sajátjukkal. Mennyire jellemzi ez az önök kapcsolatát, mennyire tudnak egyedül kijönni ilyen hangulatból, ha egyáltalán van olyan hangulatuk, mint amiről beszéltem. Ez némileg rokonítható azzal, amiről múltkor volt szó, a navracsicsal, amikor a királyúli előzött, és én a szerelmi bánatommal voltam elfoglalva, de annál szofisztikáltam, hogyha ennek egyáltalán így ebben a formában van értelme. Na, itt abba hagyom még mielőtt túlságosan elvesznék valamiben, ami lehetséges, hogy nem is érdekli önöket. 5 perccel múlott 418 061 489 0999 és 06 A gyerekkoromban, ami egyébként innen egy lépéstávolságra van, vagy olyan távolságra, hogy nem is lehet oda látni megfelelő rész alá, aláhuzandó, azt mondták a szüleim, vagy más felnőttnek mondott emberek, hogy fiam, szerencsét van, hogy nem komoly dolgok foglalkoztatnak, és hiába próbáltam elmagyarázni, hogy ezek nekem nagyon komolyak, az akkori felnőttek lenézték az én gondjaimat. Most a 2-es cédének vannak a gondjai. Segítek neki. Önök is segítenek nekem? 061 489 099, és 0367 161. Lács van lábán, non ti amo per mio tacqui corri Hát az elmúlt másodpercek alapján nem hatottam ösztönzőleg önökre, függetlattal, hogy biztos türelmesebbnek kéne lennem. Ma a 2018 május 24 egy csütörtök van, és 8 perccel múlott 4 -8. Ez a Kejfej Jancsi, ma és holnap is elkíséri őröket, és a teljes jövő héten aztán pedig hosszú szabadságra megy. Velem együtt. És akkor nem fogom szórakoztatni, terhelni öneket meg fölrész aláhúzandó olyan gondjaival, mint ba. 061 és 06 bármilyen témában, bármivel kapcsolatban, figyelek abban mire. A <Sessz> Andiamo, andiamo, mio bene A ristorare le pede D'un innocente amore Andiamo Andiamo Andiamo Andiamo Andiamo, mio bene, andiamo Ragaszkodnak hozzá, hogy legyen egy konkrét dolog, amiről hozzászólhatnak. Ez szegénységi bizonyítvány, de. De persze mondhatják önök, hogy az én szegénységi bizonyítványom. Azért nem akarnak hozzászólni az jön, Oké, rendben van, tehát az okoskodókra én nem tartok igényt. Azokra tartok igényt, akik akarnak valamit mondani. Okoskodni én is tudnék, így ha akarnák, de erre akarnák. Jó réged. Jó reggelt kívánok, ha bármilyen téva, téma, még ma is nagyon szomorú vagyok, ahogy és amilyen módon tegnap a fradi kézilabdás lányai elvesztették a bajnokságot. Én is ne essék. nagyon tisztelem hogy őr nagyon oda volt, amikor megnyerték az Európa Kupát. De hogy így módon, egy támadással menjen el, és mindent az győrzebeljen, de ezt nem tudok még mostanáig se Azt ha, Ezt ez igen, többek között, de most ez a legnagyobb. Várjál egy a, a többek között, az mit jelent? Nem szívesen mennék hát politikába, mert az azzal kapcsolatos. Mondja, de... De én azt hittem, hogy valami, csak valami személyes dolog van, de akkor ezek szerint a másik dolog se ennyire. De van személyes is, sőt, most én szégyellem magam úgy, mint egyszer ön, hogy kifelet jobban a munkáját vagy a lányát. Ennek a kis unokám elesett és összetörte a kis arcát, az iskolában remélem, hogy nem lesz nagy gondja de tulajdonképpen félelem azon, hogy ezt a másikat hoztam elsőnek. meg tudom az... érteni, én például hogy az elmúlt időben a magánéletemről vissza a keveset mondtam, én például egy, ha egy hete most már több mint egy hete vagyok hallgatási szünetben a lányommal, és halványilag őzöm nincs. Ez mikor fog befejeződni? Anélkül, hogy magát a, a, a, az okát itt felfedném. De egy dolgot azért hadd kérdezzek Öntől, miközben hallom az elkeseredését, most konkrétan ugye a fradi kapcsolatban ne rújjon nagyon meg, ha hallgató mondaná, boloszag azt mondanám, hogy fél a közhelyekkel, de az élet ilyen, nem? Tehát hát. mit lehet ezzel csinálni? Egy góllal többet kellett volna dobni. Igen, igen. Szóval ez a, ez a nyomorult szerencsétlenség, hogy van 35 másodperc. De az egész élet lát... ilyen mindig rohadt 35 igen, másodpercen igen, múlik, sőt igen. néha kettő, néha egyen, sőt néha nincs is időre. Igen. Gyógyulást Fejl. az unokájának. Hétvégén az Index az MB2-es kisvárda szeged bajnokiról szeret. Igen. Akatos istvány jól regel. Engem is a sport foglalkoztat. csak szerencsére én olyan mérkőzést néztem, ahol nem voltam érintett, mert én a m 4 en ten a feste a Újpest felső kupadöntőt néztem, és nagyon jól szórakoztam. Visgalmas mec volt. Maradjunk akkor a, magyar... a facinál és kérdezem tőled. Balazán. Hogy mi a hozzászólásod az alábbi levére. Hétvégén az Index az MB2-es kisvárda Szeged Bajnokiról szeretett volna a tudósítani, de mind újságíró, mind fotós kollégáinkat kiküldték a stadionból, pedig az akreditációs előírásoknak megfelel jártunk el. Sőt, miután megpróbálták jegyel megnézni a meccset, azt sem engedték nekik, el kellett hagyniuk a létesítményt. Mivel az FTC és a felcsút hazai mecseit már régebb óta nem látogathatjuk, hogy a kisvárdai esetet, ezeket sem indokolták soha, az MLS-től kértük az ügyben állásfoglalást. A következő kérdéseket tettük fel e-mailben. Mit gondolnak a médiumok listázásáról? Az MLS szerint az segíti elő a hazai futball fejlődését, ha kiútt is kollégáknak jegyet sem hagynak venni. Mit gondolnak káros-e ez a gyakorlat? Ha az MLS is elitéri a sajtó bármilyen akadályozását, korlátozását, hogyan tud segíteni abban, hogy többet ne fordulhasson elő hasonló helyzet? A teleközös szerepele a sajtók kiszolgálása. A Ferencváros nemzetközi kupamecsején sem lehetünk jelen. Mindez tavaly derült ki, a puskás akadémia és bejut az Európa Ligába, oda sem mehetünk. Mit gondolnak erről. az lenne a hazai futball érdeke, hogy külföldese kísérhessünk el magyar csapatot? Ezek után szerdán késő délután, tehát tegnap a következő válasz kapta az Index az Evelesztől. A Magyar Labdarúgó Szövetség sajtókiszolgálás meghatározó irányelvé és gyakorlata széles körben ismertek. Az emelett célja, hogy a labdarúgással kapcsoló hiteletes, hiteles információk minél több emberhez eljussanak. A szövetség ennek a célnak az eléréséhez partnerként tekint a sajtóra, és olyan a kölcsönös bizalmon alapuló munka munkakapcsolat kialakítására törekszik valamennyi orgánummal, melyek lehetővé teszik a mindkét fél számára előnyös együttműködést. Sok más médium mellett, például az index és rendszeres részvevői az MLS által rendezett eseményeknek háttérbeszélgetéseknek független megjelenő írások tartalmától, esetenként kritikus hangvételétől. Az önáltal érzett esettel kapcsolatban a szövetség álláspontja, hogy a felek közös érdeke, a hiteles tájékoztatás, a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló tisztességes és korrekt, korrekt partner, partnerségi viszony. Pont. Olvastam, és azért vannak ambivalens érzéseim mert én már azt nem tudom elképzelni, hogy valaki hogy nem tudja egyetlen. Most itt meg kell, hogy álljunk fókusz. Ugye az előbb elmeséltem neked és a hallgatóknak a hangulatomat. Én most ettől konkrétan érzem, hogy hogyan értem 14 évesen, mert akkor, amikor 14 éves voltam, és te mondjuk annyi idős voltál, mint most, akkor azt mondtam, hogy legyen szíves nekem elmagyarázni ezt, mert én ezt nem értem. De én ettől teljesen elveszettnek éreztem magam. Nem azt éreztem, hogy nem kapok jegyet a felcsút meccsére, hanem úgy éreztem magam, mint egy autóból kirakott kutya, aki magyarázatot kér arra, hogy a gazdája miért szabadult meg tőle. E és úgy, úgy, ha egy a váljás, hogyha ebből indulok ki, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy én például, ha most komolyan veszem az én létezésemet, akkor azt tudom neked mondani, hogyha most a klasszikus kejfejancsi esetét írnánk, én nem tudnék tovább lépni anélkül, hogy valaki elmagyarázna azt a képtelen helyzetet, amelybe az index került, amelynél képtelebb már csak az a levél, amit egyébként kapott a kérdéseire. Pont. Uh, ugyanilyen érzéseim vannak, nem csak a korosztályunk hasonló, ezek szerint, hanem a gondolkodásmódunk Jó, is. Jó, de én itt lecövekelek, olyan de vagyok, én, hogy egész egyszerűen a honpolának jönnie kéne, és erőnek erejével kéne elragadnia, és én újra és újra vissza akarnék menni, és a honpola azt mondaná, figyelj, itt vagyunk Palermóban, most te komolyan ezt az izét akarod nézni egy fél napon keresztül? Én már amikor a kis meccsről, talán a 444-nek az újságíróit kivezették, már azt sem értettem. Jó, csak de neked nálam a megnemértés globálissá tud válni, és amikor globálissá válok, akkor konkrétan olyan vagyok, mint egy lufi, ami elszáll a szélben, é. és teljesen kiszolgáltatottja a világnak. Ilyenkor kontroll az mert a számítógéppen is valamikor végtelen csiklusba kerül, és ki kell kapcsolni, be kell kapcsolni, mert önben nem oldodik meg a probléma. Értem a gondodat, mondom számos alkalommal ugyanilyen. Saját magam kikapcsolását hogy kell végeznem? Vagy kiasztod magad, vagy elutazol három hónapra, ez minden a körése. 061-489-0999 és 06 Segítsenek a bombázót isznek. nulla 0999 és nem nagyon akarnak segíteni. Vagy nem érzik a problémát, vagy el vannak fogva a saját problémáikkal, vagy nem is hallgatnak, vagy D. Tudják ez a miért, aminek nincs vége? Újabb és újabb miért. Ne tekintsenek rám gyereknek, hiszen nem vagyok az, de nem akarnak segíteni a bombázó Vagy Segítsenek abban, hogy hol van a kikapcsoló gombom, hogy találjam egyszer meg az életben. Hát, ha megtanulom használni. 061489099 és 0636771161. 4 perccel múlott fél nyelc, s vigyelek, Jó reggelt! kívánok, rosszú Azt nem értem, hogy hogy lehet az, hogy ugyanarra a az egyik szektorba ingyen mennek az emberek, az ellendruckerek, meg Ugyanúgy Magyarország, ugyanúgy Magyarul beszél, ugyanúgy itt ért, és mégis fizet érnek. Halvány Lila Gőzön, olvastam róla, hogy az egyik csapatnak nincs annyi druckered, de nem hiszem, hogy ez egy megfelelő válasz lenne. Tehát őr akkor most lehetne megélhetési drukker és akkor ingyen mehetne? Nem értem. Hát én, én, én hát, én is. Akkor sikerült újabb problémát találnunk. Elmesélek önöknek valamit. Hát ez ez, ez, ez utazások egyik fénypontja volt. Jó... Most átmenetleg ne telefonálják ezt, fél percet adják nekem, nagyon rövid leszek. 32D-be vettem jegyet. Akkor ki tudom nyújtani a lábamat, a sarkam, ami volt már jobb, ott megfelelően tud pihenni. Kérem, hogy egy kis türelmet tanúsítsanak, jó? Csak kicsit. De ha valaki ismét telefonál, akkor Hát a 32D-be vettem jegyet, az hátul van közel a WC-hez, és a folyosóra ki tudom tenni a ballába Már amennyire ki lehet azt tenni, mert állodai jönnek-mennek. De mindegy, lehet rá törekedni. Volt egy magyar pár, nem fogom leírni őket, nem lesz ebben kinézett rasszizmus. Igyekszem objektív lenni sietnem kell, mert fél percet már nem fogom tartani. Azt kérdezte a hölgy, házaspár voltak, vagy szeretők, nem tudom, életkoruk nagyjából 75-80 év, idősebb, férfi, fiatalabb nő, de nem nagyon idős férfi, hogy nem ülnék -e máshol. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nem, nagyon udvarias voltam, ezek után jött a férfi, aki kérdezte a partnerét, hogy mit mondott. Azt mondta, hogy nem ül el. És miért nem ül el? Nem mondta. Azt mondta, hogy neki ez így kényelmes. És akkor jött a férfi egy második menettel, amiben majdnem fellettem lökve. Tehát én már készültem arra, hogy valami nem létező, ugye amerikai gépeken van valami személy, aki ott a biztonságra vigyáz, és akinál, akinél még akár fegyver is lehet, hogy kihez forduljak majd, hogyha engem erőszakkal fel akarnak majd állítani abból adódóan, hogy a repülőtársaságnak a jegyvételi eh, módja plusz pénz követel, vagy későn akartak már egymás mellé jegyet venni, valami olyan mértékben voltam a műsor 14 éven oliaknak nem való és felette, és igen korlátozott mértékben ajánlott, olyan mértékben voltam lebaszarintva, hogy komolyan mondom, ha nem lett volna biztos a magam igazából, nem lett volna a kezemben egy papír, hogy 32 de akkor elbizonytalanodtam volna a tekintetben, hogy nekem most nem lenne kötelességem átadni a helyemet két embernek annak érdekében, hogy egymás mellé ülhessenek, és hogy milyen volt a modoruk, és az szinte teljesen lényegtelen. A dolog lényege az volt, hogy milyen meg voltak bántva. A fizikai erőszaktól a férfi egy milliméterre volt amiatt, hogy én megakadályoztam őket abban, hogy egymás mellé üljenek, miközben én azon a helyen ültem, ahova egyébként a jegyem szólt. És azt kell, hogy mondjam, hogy magában a repülőgében nem egy ilyen jelenet volt, és én teljes döbbenettel figyeltem, ez még odafelé volt, ez már meghatározta a hangulatomat, és a széteséshez jelentősen hozzájárult, hogy hát ilyenkor mégis hogy kell viselkedni, hogy még egy példát el fogok mondani, ezt megelőzően elmentem egy helyre, ami a nyugati tér környékén van, ahová én gyakran jártam annak idején, zakót venni. Ez egy görög személy által tulajdonolt vagy bérelt volt, több görög is üzemeltette, már csak egy maradt és mondtam ott az eladók is azt, hogy, hogy hát maguk vannak itt a legrégebben amire azt mondta nekem, hogy tudja ez már nem sokáig lesz így mert június 30-án bezárunk kérdeztem, hogy ezért is van-e a leértékel, és mondta, hogy igen, és ott felpróbáltam különböző öltönyöket, amelyek közül az egyik megfelel, aztán kiderült, hogy abban túlságosan sok a szintetikus anyag, majd egy másik öltöny szinte jó volt, de azért nem akartam 60 ezer forintot kiadni, majd iszonyatosan kistívű éreztem magam, a hölgy mondta, hogy de hát 60 ezer forintért gyapjú öltöny hol kapok én, és meséltem még a honpolának is, hogy annyira tehát hogy megreszkedett a struktúrám ebben az egész szituációban, fel alá öltöztem, ott volt közben egy vendég, aki megismert. Az egészet valahogy úgy éltem meg, és itt ezt most leegyszerűsítem, hogy mondtam a honpolának, hogy az az eszembe, amikor kimentem, hogy veszek egy csokor virágot, hogy elnézést kérjek azért, hogy én ennyi ideig voltam benne, de végül is ahhoz képest, hogy a pénzem is meg lett volna, meg milyen ismert ember vagyok, vagy nem vagyok ismert, hogy képes voltam nem megvenni 60 ezer forintért egy öltönyt, abból adódóan, hogy én ennyit nem akartam rászáni, de fogadják el tőlem ezt a virágot, szeretettel hoztam. Hát ez sikerült összekötnem a 32 vel 061 0999, és 0367 06 Ha értelmetlen voltam, akkor hat hozzak fel annyi mentséget a védelmemre, hogy régen egy ilyen történetet sokkal hosszabban meséltem volna. Ez is több volt, mint fél perc, de szerintem innen volt a négyem. 061 489 0999, és 063677 emellett az egy tribüntől függően emelesz válaszlevél és egyáltalán. Ha valaki azt mondja, hogy irigyli a problémáimat, akkor cserébe felajánlom, hogy hallgatok az elkövetkezendő 20 percben. 061 489 és hét egy oglie il sangue di Vide le luci in mezzo al mare, penso le notti là in America ma non solo il lampare e la bianca scia di un neika. Jó reggelt kívánok, Csárnámitánnyel vagyok, és szerencsére az én, nem tudom, mindennapjaim az eléggé kirúgozza, azt, hogy a saját könyvem megjelenésével foglalkozzak, és ez gyakorlatilag szerencsére az egész közérti problémákat így így elsol, Tehát Kicsit olyan az egész, mint amikor a Péklapát könyvben megjelentél, én még emlékszem, hogy akkor ugye nagyjából ez kitöltötte az egész napot én. És is, most én is, én is így vagyok, hogy. hogy a szabad, hát, hogy a szabad időben ezzel próbálom lekötni, hogy, hogy lehetne ezt még jobban tolni, és föl. És megy a vérnyomásom, amikor próbálok küldeni az embereknek leveleket a könyvvel kapcsolatban, és nem, nem reagálnak semmit, és akkor azt nem is értem, hogy ez szintlámpa emberi palasztság, mert bocsánat. Mármint, hogy mire nem reagálnak? Hát, ugye próbálom népszerűsíteni ezt a, ezt a dolgot, a kiadó is kicsit elvárná ezt tőlem, próbálok ajánlni, tehát könyves blokk felé, e-kultúra felé, index felé, mindent tájékoztatást megadni, és hogy nem azt írják, hogy köszönjük szépen, nem érdekel minket, nem majd értesítjük, hanem, hogy egyszerűen semmilyen formában nem reagál senki, és ez engem igazából szölposszant, hogy, hogy én akkor válszolok, hogy köszönjük szépen, majd esetleg. Nem, nem tudom, van ez így. Ugye én most a saját személyemet kívül helyezem ezen, tehát igyekszem belehelyezkedni a te helyzetedbe, jól csinálod, nincs más megoldás. Jó, hogyan ez lenne ez Norvégiában és hogyan lenne Csehországban, azt már sosem fogjuk megtudni. Valószínűleg. Hát én nyilván a és megteszem én eddig is ezt csináltam, mondjuk. És hol jártál sikerrel? Ez az Atlantik Press kiadónál, már ami a kiadást, kiadást illeti, hát ami a, a reklámot, azt, azt egyelőre még, hát csak a saját berkeimben, amit a világháló, a Facebook jelent meg, a kiadó, illetve a szakmai szponzoraim, Um, lehet, hogy majd, hogyha a le leföröm, akkor utána esetleg valaki segít, de, de olyan szinten, hogy a történész szakértő ajánlotta Index ember sem reagált, tehát hogy tehát nem, nem, úgy, nem úgy állítottam be, mint becsöngettem az utcáról, hanem hogy volt egy ajánlásom, hogy XY mondta, hogy önnek írjak, és XY nem volt hajlandó válaszolni már, ugye a újságíró, úgyhogy um... a könyv egyébként fizikai formájában fogható? A a könyv héten fogható, tehát még a nyomdában van, jövő héten is még ott lesz. Ilyenkor, amikor egy... kérsz ilyen segítséget, akkor milyen háttiranyagot tudsz biztosítani, ahhoz, hogy valaki erről beszámoljon? Ö, tudok, tudok biztosítani ugye internetes anyagokat, már hogy ami a saját honlapomon, blogon hozzáférhető, és adott esetben a kiadó is föl tud ki, ajánlani, még tisztlet példáit erre. Tehát szintén tudom az e hogy amennyiben erre van igényes. De ez egy lendő dolog, tehát ilyen példány még nincs. Ilyen példány nincs, de hogy mondjuk egy pdf verzióba megjelenés előtt szintén hozzáférhető, tehát hogyha nem is fizikai valójában, de mondjuk azt, hogy valaki elolvassa, azt megteheti. Azt gondolom a kiadó szerintem ebben ugyanis szintén partner, de hát lehet, hogy még ezt ki kell várni. Ez az, az regény, egy... ez a cím. Igen, csengő frázs az AVR-egény, az ugye az al cím, hogy el lehet helyezni, hogy helyezni, hogy ez micsoda. Csak így tovább, nem hát. oké. Okay. Rám valószínűleg az a sors bár, hogy ezt a könyvet meg fogom venni a személyes ismerettség okán, és aztán valamikor elkezdem olvasni, hogy hogyan és mi, miként nem tudom. Ugye minél jobban magamra erőszakolom, annál kevésbé produktív. Én most két könyvet nagyon lassan és nagyon keveset olvasok, sajnos. Még nem lendültem bele, vagy talán már soha se fog belelendülni. Van a Vámos Miklósnak egy új könyv, és Tóth Krisztinának is van egy novellás kötete, pillangó, nem tudom micsoda, és a Vámos könyvének se tudom a címét. Mind a két könyvet olvasgatom, mind a két könyv, ugye az egyik novellás kötet, a másik pedig többé-kevésbé nem összefüggő, egy szemét tükröző történetek, halmazza ez És mind a két könyv kapcsán az az érzetem támadt, ezeket felváltva olvasom, ami egyébként rám abszolút nem jellemző, és ez most Cserhalmi Dániel kapcsán jutott eszembe, de nem róla nyilvánvalóan, hiszen az ő könyvét nem olvastam és a kapcsolatban ilyen élményem egyébként se lett. hiszen Bámos Miklósnak 500 kötetet jelent meg már az életében és Tóth Krisztina is szerintem túl van a 20-on most a szóképletes értelmében Olvasva, olvasgatva ezeket a könyveket, az jutott az eszembe, hogy milyen rossz érzés lehet az, amikor az embernek nincsenek gondolatai, de van valami íráskényszere, és aztán az ő könyveikről különböző méltatások jelennek meg, nevük okán inkább pozitívak, mint negatívak, szemben Cserhalmi akinek még ezügyben nincs neve, és ki tudja, milyen jó a könyv, lehet, hogy nagyon jó, lehet, hogy meg fog változni a véleményem. Todd Krisztinának egészen fantasztikus novelláit olvastam, és Vámos Miklósnak is olvastam már jó könyvét. Ez a két könyv, amelyeket felváltva olvasgatok, egyetlen egy gondolatot juttattak az eszembe, hogy nem akarásnak ilyen könyvek a végei, és elnézést kérek azoktól, akiknek egyrészt tetszett, másrészt pedig, hogyha úgy gondolják, hogy ezeket a könyveket csak akkor vehettem volna a számra, ha egyáltalán ha végigolvastam őket akkor majd ha végigolvastam őket, akkor újból visszatérek rájuk és ami Dánieltől pedig nem kérek elnézést hiszen ez most nem az ő könyvéről szól de az ő telefonja kapcsán jutott eszembe 061-489999 és egy. egyáltalán ez a magyarázatkodás és ez a bocsánatkérés ez most egy ilyen hangulati elem nálam ha érthető vagyok ha nem, akkor sajnálom rövidesen véget ér a műsor és nem fogom már önöket kínozni nulla hat egy négy most ért a kompola egy másik itt 500. érthetetlen ügyben van egy elég nagy lyuk, ami egy elég forgalmas helyen van, a tökölés a Hungária sarkán, amit múltkor felemlegettem, talán másfél vagy két hete, Karácsony Gergelynek, aki azt mondta, hogy jaj, de jó, mert az fővárosi területen van. ez csak úgy mesélem önöknek a világ nagy, megoldatlan kérdései sorában. Mi kéne ahhoz? hogy azt valaki befoltozza. Mi kéne ahhoz, hogy valaki válaszoljon a Cserhalminak? Írjon valaki ilyen a levelet, kedves uram, annyi híres író van, miért akar felkészülni, felkerülni közéjük ezzel a szarsággal, mire vissza a Cserhalmin, de hát még nem is olvasta, mire visszaír az illető, hogy nekem most semmire sincs időm, elnézést, utvariatlan voltam, mert ingerült vagyok. Jö valaki telefonált tü több tüptüd legyen. Nulat és egy. Jó reggelt Jó reggat, kívánok. Tegnap a helyszínen néztem meg a Magyar Kupa döntőt. Hát, vagy 15 éve nem voltam meccsen, nagyon nagy élmény volt. Egy furcsaságot azért nem tudok megmagyarázni. A helyszínen vettem meg a jegyet, és hát megmutatta nagyon udvariasan a jegyeladó, hogy hova vannak még helyek. Lényeg, hogy egy szögletzászló, Val egy vonalban lévő helyre, akart adni jegyet, hát mondtam, hogy beljebb szeretnék külni, legalább a 16 ne vagy a fépen. Azt mondta, hogy ott mindenki egy elkelt. Hát jó mondom, akkor adja ezt. Majd bent, mikor a meccs, megdöbbenve tapasztaltam, hogy a mellettem levő két szektorban negyedik se volt, ahová én nem tudtam jegyet venni. Meg kére tudni az okát fogalman nincs. Ennyi ember vesz jegyet, és nem ment el, halvány gőszön is. Tulajdonképpen átülhettem volna oda, de már nem akartam. Jól tette, hát ha őre szóltak volna. De nem értem az okát, és, és nagyon furcsa volt. Elvileg az a Puskás Akadémiának a szektorai voltak, tehát a szurkolóinak, de mondom, negyedik se telt meg. De mondom, azokat a jegyeket valószínűleg csak ők vehették meg. Oda más nem vehetett jegyet. Tehát önnek ahhoz egy puskás drukkernek kellett volna lenni, és fogalmam sincs, hol kellett volna jegyet igényelni, hogy odaülhessen. Miközben hát, ön egyébként nem is puskás drukker. Nem vagyok puskás drukker, sőt, újfesz drukker vagyok, de de szóval egyszerűen nem értettem. Hiába, szóval én is erre gondoltam, erre a magyarázatra. Na de hát, ha én akarok, és ő soda nem ülhet, átmehettem volna, mert mondom, csak. Ebben nem, ebbe nem egészen van igaza, mert abból adódóan, hogy a szomszéd lakás ajtaja nyitva van, oda sem egybe. Jó, hát persze. Hát mindegy, nekem ez furcsa volt, nem Azt értem, de hogy nem ültet, tehát az átülés az már egy ilyen gyerekcsíny, ha érthető vagyok. Egy izgalommal, hogy vajon rám szólnak-e? Nem vagyok érthető. Ezt ezért is mondom, mert a hölgynek, aki aztán elütt mellőlem, aki aztán máshol össze tudott ülni a párjával, mondtam egy hasonló mondatot, amit aztán, aztán végképpen kivertem a biztosítékot. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem, szó, nem szóltak volna az úrra rá, és az, hogy bement és mutatták ott a jegypénztárban, hogy minden jegyelkelt az egy üzletítők, így lehet mondani. Aki minden mérkőzésen kint azt az tudja, hogy miért van ez így. Mindegy. Hát, ha leközel nem lesz ennyire Dodonai, azt megköszönném. 061 48909999 és egy. A repülőgépen vannak olyan ülések, amelyek többek kerülnek, például a hely nagyobb, és az mondjuk nincs megbéve. Nincs meg, nem vettek rá jegyet. És akkor valaki van három sorral hátrébb, és odaül, és akkor szól neki a Stuart, hogy van valamiféle applikáció, vagy nem tudom, milyen formula, hogyha most mindjárt kifizeti a különbséget, akkor odaülhet, és akkor azt kérdezi az ember, hogy ne arra ugyan, enélkül ez nem lehetséges, hiszen ott nem ő senki. Amire azt mondja a Stuart, hogy sajnálom, nem lehetséges. Meg annyi kanovella. A maguk módján talán érdekesebbek is, mint amiket az elmúlt időben Bámos Miklóstor és Tóth Krisztinától hovastam. 061 és 06-3677-1161. Jó reggelt! Jó reggelt, Kolos! A más téma lehet, könyv lehet? Figyelj! 50 Figyel. es években írodott Mongóliáról szóló utileírást olvasok, egy magyar régész, Könyve fog, ugyanúgy, ahogy neked fogal, sincs a címéről, de még az írójáról sem, de Tehát 50-es évek Mongólia. És 15-öször lapoztam át az első oldalt, ami rajta volt kézzel írva, hogy szeretettel, Mikinek apukád, ezek 62, mire leesett nekem, hogy. Ez a nagyapámtól van, a nagybátyámnak ez a könyv. Ez egy házi könyvtárból való könyv? Házi, ap apámnak az 5000 darab a könyvtárából az egyik könyv, és ugye ennek a történetnek az az érdekessége, hogy én úgy nőttem fel, úgy szocializálottam hogy a <coughs> nagypapa elméletileg és gyakorlatilag kitagadta a fiát, és, és, be, és ez alatt, tehát ő elolvasta annyira furcsa kavarodás volt az egész dolog, tehát annyira furcsa volt És azzal együtt az édesapádnak a könyvtárában van, és nem anyukát testvérénél? Az a hely, így van, így van, de ez a könyvügy, ez borzasztó összetetés bonyolult nálunk, mert az apunál minimum négy-öt embernek a, a, a, a, az öröksége van bent. Tehát egy ilyen a de várj egy pillanatra az az illető, akinek dedikálta a nagypapád a könyvet, ő még él, vagy már nem? Él, él. Hát él, akkor nem lett örökség. Nem tudom, hogy keveredett. Nem, mondom, apunak sok nagyon szosszörgessége van. Azt, hogy ez a könyv hogy keveredett? Tehát onnan, hogy valószínűleg a nagypapától, vagy a nagymamától, nem tudom. De ez De az az azt jelenti, törzősége. hogy az anyukát testvére ezt a könyvet soha se kapta meg? Biztos, hogy megkapta, aztán valahogy átkerült, szerintem a, a Józseförüti lakásból került át ide hozzánk. Tehát, hogy ott, ott, ott, ott maradhatott nagypapánál, nagymamánál, szerintem... És az ahányszor elolvasod, mi jut az az, hogy, hogy azzal, hogy ez így alakult a családtagok között, ki van egy része a, a, a, nem az én életemnek, hanem a szüleim életének, és azzal együtt szerintem, hogy szegények vagyok valamint. De mi van kiradírozva? az, hogy, hogy a családon belül vannak olyan feszültségek, hogy vannak tabu témák, vannak tabu emberek, vannak olyan dolgok, amiről nem beszélünk, és, és azt gondolom, hogy minden oka lehet, és nyilvánvalóan valamiért megtörténtek ezek az események, és biztos, hogy rengeteg rossz dolog volt mögötte, de közben meg itt van egy kis szikra, és azt látom, hogy a nagypap, tehát azt érzem ebből a mondatból, azt éreztem az írásából az egészből, hogy volt ez teljesen másképp is, és ez annyi be Hány éves lehetett... Uh... 24. 14. Dátum is van benne? Dátum, 62. M Hogyan történt, hogy ezt levetted a polcló? Utikönyveket könyveket néztem, most olyan múltba voltam, hogy egy kis mond Zsigmond meg, Molnár Gábor után keresgéltem, hogy van-e még valaki, aki ennyire zseniális, és ez, ez, egy, ez a mongódi eleve szemes az nagyon izgalmas történet, ígérkezett, csodálatos, elképesztő. 50 mongolia, az 50-es évek de ugye az a teljes, tehát egy száz évvel ezelőtti e, e, paraméterrendszerben életek akkor a mongolok, de meg volt már robogó, meg volt már rádió, de volt. Két dolgot szeretnék még megosztani veled, egyet, igen, egyet pedig kérdezni. Én azt ugye jól sejtem, ugye nagyapád már sajnos nem él, de a nagybátyjától elvileg megkérdezhetnéd ennek a könyvnek a sorsát? Erre mégsem fog sor kerülni. Sor kerülhet rá, mert, mert beszélőzőkben vagyunk, sőt, én azt gondolom, hogy valahol egy egymást. De még nem történt meg. Nem, nem. Hát Tehát hamarabb nem. hívtál föl engem sem, mint őt? Így van. Még egy dolog, ami a te helyedet kielöli az életemben, akkor is, hogyha ritkán találkozunk, ugye múltkor... Nagyon nagy hatást gyakoroltál rám azzal a beszélgetéssel, amelyet azzal kapcsolatban folytattunk, hogy milyen jelentősége volt lehet, vagy nem volt, és nem lehetett abból adódóan, hogy Orbán Viktor ott aludt Lázár Jánosnál, és ez milyen módon kellett, hogy meghatározza, vagy egyáltalán nem kellett, hogy meghatározza az ő jövőjüket, és ez ügyben olyan gondolatokat fogalmaztál meg, ami nekem eszembe se jutott, és könnyen lehetséges, hogy azok voltak a magyarázatok, és nekem nagyon rosszul estek, mert kívül estek azon az érdekkörön, amelyben én szerettem volna benne lenni, és a halkan kérdezem, hogy hallottad-e a múlt héten a Navracsi tiborral készült beszélgetésemet? Nem, nem, nem, nem, nem. A, a következő történt, nagyon röviden próbálom felidézni... A, is Tibor mondott egy fél mondatot, és ezeknek mindig jelentőséget tulajdonítok, amelyben ő arról beszélt, hogy örömmel üdvözli Lázár Jánost azok sorában, akik nem értenek egyet azzal, hogy valaki bírósági ítéleteket kommentáljon, és ebben benne volt az, hogy Lázár János ezt megelőzően ellenkezője képpen viselkedett, és ez egy ez a Navras egy hihetetlenül elegáns, de pontosan a beszédében pontosan megmagyarázható és kijelölt mondat volt. Eddig követhető vagyok? Persze. És erre én felhatalmazást éreztem alappal vagy alapnélkül, talán való a kettő között arra, hogy kitérjek arra, hogy elmondjam neki, felidézve a kettő múltját, ugye azt a bizonyos mondatot, hogy fiala e, e, hagyjuk a homoerotikus vonásokat, amikor ugye azt mondtam e, e, Navracis Tibornak az első találkozás után Lázár Jánossal, hogy bár bele alakult volna ilyen közvetlenül, majd el, elmondtam neki, hogy az elmúlt időben milyen módon próbáltam felvenni vele a kapcsolatot imáron, hogy nem annyira fontos ember és még válaszra sem éltatott, és nagyjából egy olyan mondatot mondott erre, mint amilyen mondatot te arra a kapcsolatra ami Orbán Viktor húdnözővásárhelyi éjszakájáról szólt egy ilyen nagyon tárgyilagos számomra, nagyon kiábrándító, ugyanakkor mégis nagy valós színűséggel magas igazságtartalma mondatot, és azon gondolkodtam, hogy vajon miből adódik, hogy nekem amióta élek, szükségem van olyan érzelmi bonyodalmakra, amelyekből különböző világos esző emberek évekkel később próbálnak, vagy teszik is azt meg, hogy kiragadnak világos eszmefuttatásukkal. Én azt gondolom, hogy mindannyian folyamatosan fejlődünk, meg akkor mi megpróbálunk érteni. Én ezt értem, Kulos, de valójában arról beszélek, mintha neked én valakiről azt mondanám, hogy teljen el hosszú idő, és a végén majd tapasztalni fogod, hogy milyen az ő igazi arc egy olyan pillanatban, amikor te éppen nagyon közeli viszonyban vagy vele, és nagyon is szeretnéd, hogyha ez egy tartós és jó kapcsolat lenne, és aztán évekkel később küldesz egy üzenetet, hogy igazad volt, és én kérdezem, hogy mivel kapcsolatban. Nem mondom, hogy már el is felejtettem, és természetesen most is kifejezetten drukkolok annak érdekében, hogy se neked, se a Navracsisnak ne legyen igazad, és elnézést kérek az érintettektől, hogy ezt ilyen formában. Közzétettem, de hát ez már másod közlés volt. Tehát ez körülbelül olyan, mint amit te a fiadnak vagy a lányodnak fogsz mondani bizonyos szituációban, amikor ők kurvára utálni fognak téged, és hogyha megfelelő lesz a kapcsolatotok, akkor egyszer csak azt fogják mondani évekkel, évtizedekkel később, vagy lehet, hogy sose fogják megmondani, de majd találsz egy papírlapot, amire rá lesz írva, apának igaza volt. Hú, ezek, ezek a, én abban nem hiszek, hogy ezeknek a több év után ö, történő visszacsatolásoknak bármi jelentőség van, inkább abban hiszek, hogy az ember hogyan változik ahhoz, hogy megértsen több év után dolgokat. Tehát nekem nem a feedback, meg nem, az, nem, nem annak van jelentősége, hogy, hogy valami igazolást nyer, hanem, hanem annak van jelentősége, hogy én el tudtam vonatkoztatni, és meg tudtam valamit érteni. De Te sokkal bölcsebb magasztan. ember vagy, mint én. Nekem mindig szükségem van egy pontra, amelybe bele tudok ragaszkodni. Uh -huh. Így van. Azt, így, egyértelmű. Nekem generáljuk. <gül> Kipropokáljukjuk. Ha azt mondom, hogy még egy telefon, akkor tudják, ezt annak érdekében teszem, hogy ezek nagyon édes percek voltak a műsoron belül, még akkor is, hogyha nagyon nem voltak komfortosak. De a csodák nem úgy vannak, hogy csodák, csodákabb, legcsodákabb. Attól tartok, hogy a kolos által való telefon nem lesz ma hangulatilag meghaladható. Ügyek, mint amikor az adó jön, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és akkor valaki azt mondja 6, és akkor azt mondják, de 9-nél tartottunk. Jó reggelt! A, a 18. kedvetű önkormányzat támogatja. Nagyon fura hangulatban vagyok, és akkor itt le is hittem a hangsúlyt. Hallott, hallott, hallottam a bevezetőt. Um, és azt kérdezem öntől, hogy önnek, tehát ugye az én szüleim azt mondták annak idején, hogy az luxus, hogy valaki megengedje magának, hogy ilyen hangulata legyen. Azt kérdezem öntől, hogy ön meg, önnek van ilyen úrlukszusa, vagy öntől távol állnak az ilyen érzemények? De kiegészíthetném azzal, hogy, hogy ennél foghatóbb legyen, ha nem volt fogható. Mindig az az őrkény egy perces jut az eszembe, amikor ugye azt mondják, hogy Üggi Attila, és azt mondják, hogy a kettő fialat, tudom, és ötödik emelet három, és aztán ugye hírta azt mondja, hogy mindannyian a no, nagy büdös, semmiből jövünk, és oda is megyünk vissza. Tehát ha valamivel ahhoz kéne, akkor ezt az őrkény egy percest tenném oda, és elnézést, hogy nem szó szerint idéztem elnézést törként. Nem, én, én azt én tudom azt erre mondani, hogy az ember, ahogy egyre hosszabb ideig van egy vizségben, és viseli a feladatot, viseli a nyugét, a kínjait, a nehézségeit, néha azért látott előtt a kollégáim és látják fel a naptárom alakításánál és egyéb dolgokban, amikor mondjuk egy kellemesebb napon minden különösebb kormányi nélkül képes vagyok ugyanazt a menetet végigvinni, amit mondjuk egy másik alkalommal. Amikor ugyanolyan sűrűségű programokat megtesznek egymás után, akkor végig és mindig mondom a kollégáknak, hogy még egyszer érmet csináljanak, hogy ennyire összezsúfolják a programot, hogy ennyi minden tesznek, hogy ennyire mindenre nincsenek figyelemmel, és akkor a nap végén persze egy picit uh, lelkismeretfúzalásom van, mert hát tulajdonképpen szegényekből honnan is tudják előre azt, hogy mondjuk amikor megszervezték azt a napot, illetve azokat a programokat beiktatták a naptárba, akkor honnan uh, tudhatták volna, hogy mondjuk uh, két hét múlva az adott időpillanatban nekem tényleg a tehebíróképességem, képességem, vagy a, éppen a, a fejben lévő uh, frissekségem alkalmas-e arra, hogy egy nap mondjuk 10-12 komoly tárgyalásra bonyolítsak, uh, 30-40 perces időközökben egymás után, vagy pedig vagy pedig éppen egy kicsit könnyebb, kevesebb komoly tárgyalást is kihívást jelent. Teljesen Te meg vagyok hatódva, ez szerintem a kettőn kapcsolatának a megkoronázása. Biztos vagyok benne, vagy nem vagyok benne biztos, de iszonyatos lett volna, ha most mondott volna egy példát, amiből az derült volna ki, hogy hallvány lila gűze nincs arról, hogy miről beszélek, de nagyon udvariasan próbált volna rá reagálni. És ezt arra fölmondom, hogy annál kínosabb az én életemben soha se volt, mint amikor én ilyen hangulataimat a nem ritkám de, volt, de, de nem ritkán voltak, de, de azt törölve megosztottam emberekkel, akik valójában próbáltak valamilyen módon segíteni nekem, miközben se kedvük nem volt hozzá, se idejük, de a legnagyobb probléma az az volt, hogy egyáltalán nem értették azt, amiről én beszélek, ami persze kizárólag az én hibám volt, valószínűleg, hiszen nem fejeztem ki magam elég jól, és aztán megpróbáltam ilyenkor nem egyszer még jobban kifejezni magam, de egyre rosszabb szituációk jöttek létre, mint amilyen szituáció létrejött a repülőtéren, és gond Tudoltam mert telep a Ryanair az valami egész hét azt gondolj el, hogy a Ryanair összehozott egy három órás késést. Azt Honnan? Palermo, palermo Most azt képzelje, hogy én már rajta ültem a repülőképpen, amikor az alábbi e-mailt kaptam. Igen? ki kell nyitnom. Nem, ez nem az. Igen. Tisztelt dr. Fiala János Péter, ez név szerint nekem szól. Szíves elnézését kérjük, amiért az FR 2021-es számú Palermo napján Budapest repülőtérről, ez a Palermo napján, for, for, fordítási nehézségből adódik. Palermo napján Budapest repülőtérről 2305-2018 repülőtérre tartó járat késik. Amennyiben úgy dönt, hogy nem ezzel a járattal utazik, két lehetőség közül választhat. Írták nekem, miközben már rajta ültem a repülőm. És felajánlották, hogy visszatérítik a jegyemet, vagy késésben lévő járatmat a legkülönbözőbb módokon módosíthatom, mert benne van egyébként az, hogy mindenféle, tehát visszakaphatom a teljes pénzt, hogy hogyan lehet repülőtéri szolgáltatást igénybe venni, felajánlottak olyan ö, szolgáltatásokat, amelyeket egyébként soha az életben nem ajánlottak fel, és én nem is találtam volna meg a telefonszámot. Kiderült, hogy ezeket most kivételesen mind ingyen igénybe vehetem, csak azért, mert bekövetkezett ez a három órás késés, miközben a repülőgépen voltam, amely már indult Budapest felé. Ez szintén, hogy abba a teljesen kafkai, tehát egy, egy, tehát arra gondoltam, hogyha én most szólok a stewardessnek, hogy én szeretnék leszállni, mert hiszen most kaptam egy e-mailt, amely engem erre följogosít, Akkor arra ez mit reagál? Ez, ez nagyon érdekes. Egyébként én, hogy mondjam, ez, ez egy nagyon jó taktikája, vagy nagyon jó stratégiája ezzel, ennek, a, ennek a fentnevezett légitársaságnak. Ami liatt én a vele való bárméne üzleti kapcsolatot a jegy megvétel és aztán az ellenszolgáltatásként vagy bekövetkező utazás, vagy nem bekövetkező utazás között. Tehát ez íres erről. Tehát az, hogy nekem is vannak kollégáim, akik voltak valahol már ezzel a légijárat repülőgéppel ráadásul valahol az Atlanti, valamelyik Atlanti-szigeten, vagy a Kanárikon, vagy valahol arra felé, és nem, nem jött olyan későn kapták meg az SMS-t vagy az e mailt arról, hogy mi a feladatot mit kellene csinálniuk. Nem szólnak előre időben, hogy az ember azt a napot tervezni tudja. Még akkor is. Tehát a döntést nem hozzák meg előre, mert a végs végsőkig abban bíznak, hogy a lehető legkevesebb vesztességgel már, mint hogy utasoldali kártérítési vesztességgel lehet ezt az egészet megúzni. És nem korrekt módon, mikor már előre látják, főleg egy ilyen távolság esetében, hogy nem fogják tudni a napot pörgetni a megfelelő ütemben, mert ha valaki mondjuk ilyen távolságról kell, hogy pontosan kövesse a járatot, mondjuk egy, egy Budapest tenerife az nagyjából 4 óra 45-5 óra 15 perc távolságra van, tehát azt már fél nappal előtte tudni fogják, hogy nem fogják tudni ezt teljesíteni időben azt a járatot, hogyha el sem indult időben, mert tudja, ott fel is kell tölteni a gépet, tehát van egy 30-40 perces hurdú idő ilyen hosszú vagy középhosszú repülések után legalább. Tehát ez az a hozzáállás, ami miatt az egész légitársaság úgy, hogy van. Nyilván, amikor az embernek tenger sok ideje van, nyilván, amikor az ember azt kezd az életével heteken keresztül kevés, hogy mondjam, kötöttség mellett, amit szeretne, akkor lehet, hogy megéri ezzel a légitársasággal utazni ide. Tehát, tehát egyébként borzasztó sok vele a hogyha az ember ezt, állatja, ezt Szeretném módott. megerősíteni, legalábbis a palermói díszabást illetően, hogy többe kerül a jegy, mint ezer forint. Igen, igen. igen. Gondolom, igen. Meg, meg, meg, meg ugye az ember ott van palermóban, tehát hogyha késik három órát, akkor még be tud iktatni valamit, meg tudna nézni, valamit ö, oda tudna menni. Csak ö, ugye ezeket azért nem teszik meg a légitársaság, vagy ez a légitársaság azért nem közzi ezt előre, mert hogyha valamilyen okból kifolyólag mégis egy picit korábban odaér, ő nem akar várni. Tehát ő nem akarja már a késést. Ez egészen hogy cifra ticsi, volt, Az ticsi... azt képzelje el, hogy már kim voltunk a kifutón, fölszálltunk egy arra a repülőtéri buszra, ami oda-vissza repülőgépről, amikor no, arról is leszállítottak bennünket, és különböző ajtókon közlekedtünk, mint valami elvarázsolt kastélyban, a hármas ajtótól a kettes ajtóig, az egyes ajtón keresztül, majd betereltek bennünket egy karámba, honnan nem engedtek ki bennünket, mondván, hogy már túlestünk az utolsó ellenőrzésen, ahonnan persze az emberek kiszögdöstek, mert egy ki kellett menni WC-re, vagy kellett venni nekik valami italt. Az egészben volt, a, csak az ember hangulatától függött, hogy valami. három órát, va órát később vagy? összesen három órát később, de mondom attól lett cifrább, hogy, hogy a vég... nem egy váróterembe kellett várni Igen. ezt, hanem miután már rajta volt a csoportnak egy része a repülőtéri buszon, egy ilyen karanténba kerültünk, ahol kevesebb ülőhely volt, mint ahány ember, ahonnan nem lehetett kimenni vécél, és nem lehetett kimenni a szolgáltatásokat igénybe venni, csak hogyha valamilyen őrrel az ember beszélt, akiből azért kevesebb volt, mint ahány utas, tehát azért az emberek kiszögdösten én fáradt voltam, tehát nem voltam minden szempontból kompatibilis ahhoz, hogy jókedvű legyek, de az egészben volt valami egészen elképesztő. A Hompola a mesélte, hogy a népszabadság megszüntetésénél azt, hogy az emberek viselkedését figyelte, és egy ideig azt gondolta, hogy valaki majd szólni fog, hogy ez egész egy vicc, csak nézte, rossz vicc persze, és nézi azt, hogy hogyan viselkednek az emberek, és aztán tehát amikor az embernek azt mondják valami, hogy ez egy rossz álom, valójában mindenki visszamehet a szerkesztőségi szobájában, mert minden úgy folytatódik, ahogy korábban volt. Én tegnap kicsit így próbáltam nézni ezt, miközben természetesen a hompola a népszabadsággal együtt való problémát nagyságrendekkel volt falsúlyosabb, mint amivel tegnap nekem kellett szembenéznem. De ugyanilyen volt az, amikor két ember egymás mellé akart ülni, és a jegy kiosztásából adódóan ehhez engem el kellett volna ültetnem a helyükről, és amikor én ragaszkodtam a helyemhez, akkor bennem valamilyen rosszindulatú gonosz malaszkát véltek felfedezni, akinek valójában egyetlen célja van, hogy ők ne kerüljenek jó helyzetbe, és nekik minimálisan se jutott az az eszükbe, hogy amikor én ezt a helyet választottam magamnak, akkor abban volt valami konkrét célom. Igen, igen, ez sokszor erőszakot fordulni, bár szerintem ez nem Ryan-en rájátan De én, én még állt. először én először éltem át azt, hogy két ember olyan mértékben haragudott rám, a férfi az a fizikai erőszaktól se állt távol, azért, ami, amiért én ragaszkodtam a jogos tulajdonokhoz, vagy a jogos bérleményemhez, ugye hát nem tulajdon, eh, ahhoz a székhez, amelyre megváltottam a jegyemet. Volt benne valami egészen elképesztő? Mondanám, hogy magyaros, de most ilyet nem mondok. Igen, csak mondjuk én a Praktikum felől nézem, hát azért még egy változást lehetett volna eszközöni, ha minden álland, egymás mellett akarnak ülni, akkor nem csak János lehetett volna előtt, tehát meg kéne, hogy üljön el onnan, hanem az ő mellette ülőt is. És de a aztán valahogy megoldották, megoldották. De nem az a dolog lényeg, az úta dolog lényege, ahogy szembeszálltak azzal, amikor én azt mondtam, hogy ez az én helyem, és gyadjából azt érzékeltették velem elnézést, és ezt ki nem szarja le. Tehát, hogyha ők egymás mellett akarnak ülni, akkor az ő jogosítványuk felülír mindent. Igen, igen. Én, az, én azt gondolom persze, hogy sokszor így szokott lenni. Ma már, ma már azért azt gondolom, hogy a, a sok tekintetben annak köszönhető ez, hogy, hogy majdnem százszázalékos kihasználtsággal üres ülőhelyek nélkül repülnek a gépek. Tehát ezek a mozgatási lehetőségek sokkal kisebbek, mint másik Aztán alatt. ez meg, megoldódott, mert mégsem volt tele. Még egy dolog, szintén repülőtér, gondoltam örre, mert ugye ez a 100 E, ez gyakorlatban közlekedik, de most már ez a másik izé, ami ez a, ez a minibusz. Száz minibusz. Igen. E, a 100 E az micsoda? Vagy olyan nincs is? De van, van, van. Van 100 E is, meg van 200 e, is. A e. Igen, de a 100 E az a repülőtéri járat. Meg a 200 E is, csak a 200 E az a metró ugyanidejében a végállomástól amikor a metró pedig nem jár, akkor egész éjjel... Nagyon fett, jó, a hogy ezt mondja, mert ugye én, aki ezeket mind elfelejtem, csak akkor itt az eszembe, amikor dolgozom, én nem tudok különbséget tenni. Tegnap a 100E állt és arra gondolok, hogy valaki, aki először jár ezen a helyen, ezt jegyzi meg. Tehát fogalmam sincs, hogy az egyébként hogyan néz erre. Beleértve, hogy mindig eszembe jut az, hogy mennyivel kulturáltabb dolog az, hogy a csomagoknak legyen külön és, hogy az emberek egyébként csak saját maguk és a kézi csomagok menjen föl, de nem kell a kákán is csomót keresni. Minden esetre azt akartam önnek elmesélni, hogy annak a bizonyos társaságnak, amelyik így rosszabb helyzetbe került, ha így, jól sejtem, de ha rosszul mondom, akkor elnézést kérek, azon, annak az emberei immáron e, bent e, a váróban vannak, hogy le... le szerződjenek olyan emberekkel, akik nem tudják, hogy van egy 100E, és hogy utasokat szerezzenek maguknak még az előtt, hogy az emberek megkapnák a csomagjukat. Tehát a leleményességnek nincs határa. Ez így van. Ez a így következő most, már a az a... lesz, hogy a repülőgépen vesznek rajta, mert az is megéri inkább nekik, hogy egy helyet kifizessenek, semmint, hogy utasokat veszítsenek ugye nem nagyon fogják érteni az utasok, hogy nekik miért akarnak már taxiszolgáltatást szervezni a repülőgépen, tehát ez egy ilyen rendes üldözéses mániát fog kialakítani magyar emberekben a repülőgépen, de a magyar embertől az üldözési mánia nem áll olyan távol, hogy ne azt mondják már, hogy a repülőgépen akkor lefoglalják a taxijáratokat, ugye nem fogják tudni megmondani, hogy miért, de füre felle, az nem árt. Ez így van. Nem, én, én, én, én, én határozottan mondom és állítom a, a, a mai eszembe is, hogy azért ezt. Lehetnek kultúráltan. És nagyon hosszú ideig tartotta a hiénakorszak a, hiéna a repülőtére. De ez nem egy elképesztő dolog, hogy immáron belül hirdetik azt, amit egyébként kint nem biztos igénybe akarnának venni, mondván, hogy ott olyan hmm. szolgáltatást felajánlanak, amit bent viszont nem ajánlanak föl? Mert ö, sétálgatnak emberek, hogy ö, ugyanúgy, mint mintha az ember valamelyik posztolvén repülőtéren lenne. De még egyszer mondom, ez a belül szóval van, ez, ez, ez, ez miatt kimenne, kimenne? tehát ez a, tudom, a repülőtér belterületén van. Ott, ott, ott, akárki nem mehet be. Tudom, hát ők nyilván azért akarnak, csak uh, ugye a logikám az, amit akartam mondani, az okay. az, hogy mivel a, mivel a, a repülőtérrel nem szerződött partnerek a saját taxiszolgáltatásokat uh, úgy, uh, úgy próbálják valamilyen formában előkészíteni uh, gyakorlatilag, hogy azon az előtéri részen kínálják a taxiszolgáltatásaikat azok, akik ugye nem szerződtek a, a repülőtérrel, nyilván azt gondolják azok az emberek, hogy akik, akik egyébként leszerződtek és nem akarják neveszíteni az utasokat, hogy egyet, beért kell mennünk. Egyet, Jól beszélt, de ebben ebbe ebbe a százei szolgáltatása már egyáltalán nem szerepel, mert hogy a BKK nem. meg végképpen nem küld embereket oda, ahol egyébként nem, nem, az utasok várnak a csomagjaikra. Nem, nem, de én azt gondolom, hogy attól függetlenül azért a százei szerintem köszönni szépen megvan magától. Tehát ez a brutális utas szám, amelyik itt, itt a repülőtéren van, ez azért... És azt mondom, az az az az az hogy ennek, ez... ennek a Magyarországnak és Örkény Istvánnak örök kapcsolata lesz, és mint a Magyarország szerintem mindig lesz, és Örkény István szelleme örök, ezek párba járnak, még akkor is, amikor én már nem leszek. Hát nem véletlenül az, hogy a írók nagyon pontosan egy-egy a, a nemzet, vagy egy-egy nép lelkére és motivációira, és különböző helyzetekben, különböző situációkban a kihívásokra adott válaszaira lehet nagyon jó karcolatokat és groteszkeket írni, és jó, ugye erre az egy dolgó dolgó, mert az ember mert változásokat szeretne elérni, tehát amikor tegnap egy amerikai elmesélte azt, hogy mennyit ér az ő dollárja, akkor el akart, el, majdnem elmondtam neki, hogy az utcán ha kívül ment volna a repülőtéren, akkor mennyire másképp alakult volna a helyzet, de arra gondoltam, hogy én annyira ráfáztam az elmúlt időben az okoskodásaimra, egyszerűbb, hogyha befogom a pofámat, és nem szóltam. <Színt> Igen, de hát persze, persze, persze, persze. de hát ugye a, a, valamikor a rendszerváltás környékén egy, egy Aganeor stiftung előadáson valaki megkérdezte, hogy tulajdonképpen a, a, a demokratizálódás és az átalakulás folyamat mennyi idebe fog tartani, és akkor a, a német előadó a következőket mondta: Azt mondta, hogy a, az átalakulása a politikai rendszernek az nagyjából be fog 3-5 év alatt következni, a gazdasági átalakulás az egy fél emberöltőt is igénybe vehet viszont ameddig a társadalom ehhez, a teljesen új szisztémához majd hozzászokik, és a válaszai, a reakciói e, is e, ehhez fognak majd konvergálni, az e, bizony két emberöltőbe is bele fog kerülni, tehát közel 50 évben. Ez a, ez a, ez a válaszom arra, hogy, hogy, hogy, hogy, mit, hogy mit gondolunk arról, hogy, hogy reméltük a változást. A változást reméljük, folyamatos változásban vagyunk, de, de, de az a változás minős. A sebessége az, az, az, hogy mondjam, a marxista hasonlattal nem forradalmi. Tehát nem az, nem az a sebesség. Igen, ezzel a marx is óvattal kell bánni. Hogy... Öm, most, igen. Igen, igen. Van egy luk a tököli és a kerepesi Hungária sarkán, majdnem a sarkán, uh -huh. a hetes busz megállójánál, és Különböző lukakról szoktam beszámolni a karácsonynak, holadásban, holadáson kívül, miután a az zuglóban lakik, és amikor legutóbb a karácsonynál jártam, akkor diadalmasan felordított, pedig nem volt éppen a legjobb hangulatában, akkor még messze nem tartottunk Bősz Anetnél, hogy egyáltalán ezek a, a félszavakból megértjük egymást, ebben egyszerre van valami nagyszerű és valami kevésen nagyszerű, bár a Kálmány györgyféle félszavakból megértjük egymást, abban talán a bűszanett azért nem félt volna bele, hogy tehát azért azt ki kell érdemelni, hogy, hogy hát az fővárosi terület. És a Honpola ma reggel a törölve küldött nekem egy messenger üzenetet, hogy mi mindig megvan, ez nagyjából egy háromhetes történet, Budapest egyik legforgalmasabb kereszteződésében akadályozva a buszok kiállását és való valószínűleg nem kismértékben feltorlaszolva a forgalmat. és Mindig az jut az eszem, amikor egyszer együtt utaztunk havi rendszeres találkozóinknál, és öntől valamit megkérdeztem, hogy az ott micsoda, és mondta nekem, hogy jé, ezt észre vette. Tehát, hogy az ember ugye abból adódóan, hogy valahol él, hozzá a szeme. Azt kérdezem öntől, hogy hangulattal, egybevetve vagy attól teljesen függetlenül, um, ebben van valami magyar jelenség, vagy, vagy ez a világon mindenhol így van. Um, tehát va valahogy, valahogy az az érzésem, tehát valami sugja nekem, hogy annak a luknak nem kéne ott lennie, E, és hogyha ezt minden nap elmondanám, akkor az, egy hét múlva az én hallgatóim azt mondanák, hogy fiala lehetne most már valami új problémán is. Az a kérdés, hogy az útellenőrök látták ezt, bekülték ezt, történt ennek valamiféle... El tudja azt képzelni, hogy ezen a helyen egy útellenőr, azt se tudtam, hogy ilyen van, ezt tudom. ne látná? Nem tudom. Az, az, az, azért tartom én magam is furcsának ezeket a dolgok, ezt a dolgot, ezeket a dolgokat, mert én is számtalanszor szok, számtalan szoktam látni a, a, a saját kerületemben, járok valam erre, hogy valahol fővárosi e, tulajdonú közterületen valamilyen e, e, hiba van, vagy probléma van, akkor én mindig fölhívom a, a megfelelő embert, és értem feléjük, hogy ezt, meg ezt, meg ezt láttam. És akkor ők mondják nekem, hogy igen, köszönjük szépen, már e, látták, és föl van írva nekik, hogy nem tudom, mikor 5 nap múlva, 10 nap múlva, 2 hét múlva fog érkezni a... A, a javító briád, és meg fogja csinálni az ügy súlyának, ö, ö, a súlyához mérten megfelelő időben me, ö, meg fogják javítani azt, amit ott én is bejelentettem, mert van saját őrük, van műzök ellenőr, amelyik jár. Sőt, az autóbuszokon is van valami. valamilyen kátyújelződetektor. Általában be szokott következni. Ha én elég türelmetlen vagyok, akkor megcsináltam a, a a saját városgazda uh, céggel, kerületi saj, uh, városgazda céggel, és aztán a végén elszámolunk sóban, uh, mint a közép. Tényleg így van, mert uh, azt szoktuk csinálni, hogy ha ilyen dolog van, akkor uh, aztán utána a téli útüzemnél uh, kiegyenlítjük uh, egymással, hogy ki mit csinált a másiknak a területén. Uh, ezt el, mert ezt most nem értettem. Biztos benne van égben. Arról van szó, hogy uh, van fővárosi fenntartású és kerületi fenntartású út, és a téli útüzem esetében is fennáll ez a lehetőség. Mivel egyébként a fővárosi útüzem sokkal olcsóbban szerzi be a sót, mint, amit, mint ami egy kerületi útüzemnek szüksége lenne a téli időszakban. Ezért a, a kerületi útüzem, ami a ami kerületi ö, cég, általában a jó kapcsolatokra való tekintettel a fővárosi útüzemtől, aki sokkal olcsóbban szerzi be, a sót, szerzi be az útszóró de abban az esetben, amikor egyébként vannak ilyen, uh, tulajdonképpen olyan események, amikor valaki helyett valamit elvégzünk, uh, akkor, uh, akkor ezt uh, tulajdonképpen a csere alaphoz a... És alap a... miért lett a csere a show? <gül> Mert erre, erre van a legnagy, legnagyobb szükség ha Ezt a beálltunk valamit. Valami szép. Ez persze egy nagyon régi történet. Elhiszem, de nagyon a szép. A 2010-es évek elején volt, most, hogyha lehet, hogy felhívt három másod, vettem belőle a, a kollégám, és azt mondja a, a Nálunk, hogy tehát kés csoda hogy annak idején nem a sóból lett a pénz, bár annak idején a só is szerepelt a így. Só az, a só az csereáró volt. Ugyanúgy, ahogy az állat a, a korai középkorban, tehát nem csak a szókorban, hanem a korai középkorban is. Igen, de, ezért de... nagyon bonyolult lenne sóval fizetni, ahhoz nagyon drágának ki, aranyárban kéne lenni a sónak, hogy hogy... hogy... Igen. Jó, csak most hirtelen bele gondoltam, most hirtelen bármibe bele tudok gondolni, de ha már itt a Városgazdánál találunk, járunk, akkor olvastam, hogy két korszerű munkagépet vásárolt a Városgazda 18 -a, a keleti sportpályák profi gondozásához, és arra gondoltam mindjárt a mostani hangulatomban, illetve a tegnapiban, amikor Polarmóban készültem már a mi kettőnk beszélgetésére, nem ők normális, hogy... Vajon hány olyan 18. kerületi ember van, aki azt mondja, hogy meg annyi olyan dolog lenne, ami ennél fontosabb, semmint, hogy egy ilyen baromi, szép, de valószínűleg nem túl olcsó, ráadásul nem is egy, hanem két gépet a sportpályá profi gondozásához, amikor annyi másra is kellene pénz? Hát az a helyzet, hogy lehet, hogy bizonyos szempontból ez így van, de a... Másik oldalról pedig uh, ugyanazok az emberek, akik azt tudják, hogy ők nem biztos, hogy egyébként ezek a profi gépek uh, uh, gyakorlatilag uh, olyan uh, úgynevezett uh, multifunkciós, uh, fűnyíró, kaszáló és uh, zöld szerületet kar karbantartó eszközök, tehát amelyek nem csak a sportpályák karbantartására alkalmasak, hanem egyik zöld is át lehet őket vinni, uh, és viszonylag gyorsan lehet végezni a, a Tehát uh, de nyilván alapvetően a sportpályáknak a működtetésére és karbontartására felhasználni. De azért ezek a sportpályák, ezek tömegsportpályák. Tehát azért nem, arról nem arról beszélünk, hogy olyan sportpályák vannak, ahol csak és kizárólag az ilyen sportnak az igényét szolgálják ki, ezek kőkemény tömegsport célokat kiszolgáló pályák, hiszen nagyon sok kerületi gyerek jár ezekre a területekre, és ö, nyílik neki lehetősége még akkor is, hogyha már az első pillanatban nagyjából látszik rajta, hogy ö, még NBA egyet játékos sem lesz, nem, hogy válogatott színti játékos lesz egyszerűen a mindennapos mozgásnak és a sportnak a megszerettetése érdekében ö, van bent ebben a csapatban is van lehetősége játszani. Tehát ugye, ö, hogy mondjam, a a, a, a mi kerületünkben a, a sport, az inkább, hogyha azt mondjuk, a sport, sportpálya, vagy sportpálya felújítás, az ö, a sokkal inkább a tömegsportot jelenti, mint sem a, azt a sportot, amire. Ö, Köszönöm mondani, hogy egy ilyen... még a... igen de nem, nem, csak, csak azt mondtad, hogy ez nem ilyen sportot jelent. Tehát, nem. Visszatérve egy pillanatra az utakra, az már szerintem nem az ülőjút út része, ahol a Ferihegy után, de még Ferihegy 2 előtt visszafelé jövett a repülőtérről, az ember a város felé tart, és a két sávos, ott még azt hiszem kétsávos az út jobb, tehát a, a, a külső sávjában, tehát ahogy nézzük, tehát nem az előző sávban, <kül> van egy talán 80, 100 vagy 60 méteres lezárás, ahol valamilyen munkálatokat végeznek, ott is én azt feltételezném dőre módon, hogy ennek az útszakasznak a kihasználtságából adódóan, miután <coughs> ott valami befejező munkálatra vár az az útszakasz, már mennyire én azt meg tudom állapítani, hogy ezt este valaki megcsinálja, de valószínűleg ebben is tévedek, mert, mert, mert, mert, mert azt valamikor máskor kell megcsinálni. Én akkor mindig azon gondolkodom, tudja, én gyakran szétesem, és utána megpróbálom magam összerakni, és ez általában mind azzal függ össze, hogy valami gondot találok, azt nem tudom megoldani, és akkor az én szervezetem a felbomlás irányába mutat, és próbálok megérteni olyan dolgokat is, amelyeket egyébként nem kell megérteni, hanem egyszerűen csak vannak. És ezek közé tartozik például ez az útszakasz, amelyről én tegnap azt gondoltam volna, hogy ott két lámpa mellett emberek befejezik, hogy ma már ott egyáltalán ne kerülgetni, de nyilvánvaló, hogy ez nem annyira fontos, vagy ha fontos, akkor van nála fontosabb. Tehát most nem tudom, hogy melyikről van szó. Ö, az őszinte legyek, nem jártam az utolsó Négy vagy öt napban a repteri gyorsforgalmának ezen a Ferihegy 2 és Ferihegy 1 között tapasztalható. Nem jártam arra, nem, nem tudom, hogy mi lehetséges, hogy a repülőtér fejlesztéséhez kapcsolódó. Nem, az nem, az a, nem, nem, nem, nem, a, nem annak tűnik, de. Út, e, út, út, tehát ott, e, egy út kialakítása. De az nem, az, az nem, az, az az nem annak tekötés, tűnik nem? Az, nem, az, nem. Az, egyéb, az egyébként az még 18. kellett, vagy az már nem? A, a repülőtérke. De az egész repülőtérre vezető gyorsforgalmi út és a mellette lévő kerítés, az gyakorlatilag a 18. kerülethez tartozik. De ami Ferihegy a, az, után van, az is? Ami a... Persze, végig a Ferihegy után, egészen addig, ameddig az ülői út nem be. Amikor az ülői út betorkol, ott, ugye ott is vannak ilyen... De annak mi a neve annak? Területen. A, az, a út, vagy annak mi a neve annak az útnak? vezető gyorsforgalmi út. És az végig 18-i 18 kerület. Ott végig 18 ahol van a McDonald's, az is még 18 kerület? Ott van, körülbelül a, ott van körülbelül a határ, de a jobb oldala már öö, lecséshez tartozik, de a bal oldala és az, öö, ahol a lecsés és lecsés maga az van, út, az a 18 -dik. az út, főváros? Főváros, illetve magyar közút. Ja, hát ez nagyon jól elválaszol. Hogy a kettő között, <hih> között hol van éppen a határ, azt mondta <hih> So, nem biztos, hogy sok gazda között elfogy az aszfalt. Egy pillanat türelmét kérem, mert időpontot egyeztetnék még ebben a hónapban Jó. önnel. Jó. Kis türelmet kérek, azt mondja, Nem? A műsort a, a 18. jön önkormányzat támogattak. Igen, kiveszem, berakom. Igen. Az élet nagy kérdései, hogy például nincs rajta karc, mégis így szól. Short az Újpesti Önkormányzat támogatja. Lehet? Az élet nagy kérdései foglalkoztatnak. Gratulálok a győzelemhez. Nem volt könnyű, nem láttam a meccset. De Köszönöm Már... Jó? Nem nekem köjnek a csatlan. Igen. Jó, jó kis este volt. Halló? Figyelek. Tehát van olyan, hogy az ember tovább hallgatja önt, hogyha a lelkedesz. Ja, jajját, nem tudtam, hogy mit történt. Igen, igen, igen. Nem De Azt képzelje el, hogy olyan most a fejem, hogy volt benne egy CD, ami akadt. És hirtelen. Olyan benyomásom támadt, mintha az ön beszéde is így akart volna, mint hogyha ön egy CD-ről beszél. Én azt hiszem, hogy nem mondom, hogy fáradt vagyok, de teljesen felborult. De teljesen felborult a gondolkodásom, ráadásul. Tegnap kerestem a hompolának és magamnak a gyutyfree-ben valamilyen illatszert, és én ezeket jobban szeretem ezeket a környeket a bűrömön el kipróbálni, és ha bár lezuhanyoztam, azt gondolja el, hogy még most, hogy itt a telefont közel tartom magamhoz abból adódóan, hogy különböző dolgokat megtalálják, amiket öntől kérdeznék, azok az illatok csapnak meg, amelyeket még tegnap a Palermói repülőtéren tettem a kezemre, és közben meg úgy hallom, mintha az ön beszéde úgy akadozna, mint a CD-ről beszélne, és ez a kettő így együtt, már így reggel 8 óra 40 perckor, nem tudom, hogy hogyan fogom megélni az éjfelet. Hát nem tudom, az, a, az akadozást én is hallottam. Azt hittem, hogy, hogy mi is megszakadtunk, azért voltam egy ilyen kicsit bizonytalan. De lényeg, lényeg, hogy, hogy a megvan a tizedik kupa győzelem, úgyhogy nem könnyű meccsen, nem is mondom, hogy nagyon látványos meccsen, bár végül is négy gól, hosszabbítás, meg tizenegyes, már baj, mi, mi kell még ennél több, meg hát a győzelem. De azt nekem értenem kéne, hogy azt miért utasította vissza a tulajdonos, hogy együtt ünnepeljenek ezt, ha netán billetlen nyernének ezt. Hát van másképp most Ugye e, már sokszor, sokszor veszegedtünk a, a csapatról, meg a tulajdonosról. Ugye van az a szlogen, az az egyváros egy csapat, és talán egy élet e, slogan a az újpesti e, életérzésnek, inkább így mondom. E, ő eszemlődik, látja még, vagy nem érzi. Tehát az, hogy ez a város és ez a klub ez együtt szimbiózisban fejlődött, növekedett, élt, érte el a sikereit, neki, neki ez nem jelent semmit. Tehát ezért is Azt lehet. köszönjük szépen a megkeresést, azonban a klub már energiát és pénzt nem kímével felkészült az esetleges kupagyűző ünneplésére, melyet a klub otthon a Szusza Ferenc stadion felépület fő előtti téren szeretnénk tartani, amire önöket is várjuk szeretettel. Ez végül is megtörtént? Persze, persze, persze, persze. Jó, de hát ez a, hogy mondjam, ez a... Műgőnök a Szent Ez a, Ez a blabla. Tehát ugye az a tulajdonos, illetve nem a tulajdonos írta, de aki egyébként simán, amikor a szurkolók balhéja volt, akkor szemrebben is nélkül te volna el a csapatnak a két kecskemétre, tehát, na jó, hagyjuk, hagyjuk is. örülünk a győzelmnek ez a lényeg, az meg van. És mennyien voltak tanápot a stadion előtt? Hát a stadion előtt ezt nem tudom, ugye a, a, a liga azok megtartak. Nem, minden, nem, nem, nem, ugye arról azt, hogy a Szusza Felesdő télen előtt itt téren szeretnénk tartani, ugye ez arról szól, nem, hogy ezt e, e, ennek tegnap kellett történnie, nem? Persze, néhány ezer ember volt, tehát ugye nagyon sok vidéki e, drukkere van az Újpestnek, akik, akik ugye ide nem jöttek el, nagyon sok... De ő elment? E, a... Igen, igen, igen, elnéztünk arra. Hát egy kis zsigma volt, ugye. Nem voltunk, mi nem, nem maradtunk ott sokáig, mert egy nagyobb társaságban voltunk, jöttünk, mentünk, de, de a lényeg az az, hogy a, a, a stadionban belül, hát most azt nem mondom, hogy érdemes visszanézni a meccset, mert ugye azért annyira nem volt hogy mondjam, nagy sportszakmai élmény, vagy hogy mondjam, de, de, de ott az a 10.000 Újpest turkolóval fihetetlen hangolatot teremtett. Kicsit furcsa volt, tehát egy ilyen, ez olyan volt, mint hogy egy mérlegnek az egyik el lett volna, a másikban meg semmi nem lett volna. Tehát, ugye, Ennek mi az oka? Hát az, hogy az egyik csapatnak van szurkolatában, a másiknak meg nincs. Ennyi. ennyi. És egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy Újpest Debrecen, ugye mi két vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy 14-ben, ugye, amikor csak a legutóbbi a 9. kupagyőzelmet említsem, akkor ugye. 9000 szurkoló itt 9000 szurkoló ott, plusz a semleges szektor az egy, az egy fantasztikus ugye az az milyen, a a, a milyen egy labdarúgó csapat szurkolók nélkül? Különösen Mándíván és a mindenik Ede után szabadon Milyen az? Hát szabadon? Én, most, én csak annyit tudok mondani, hogy milyen egy mérkőzés szurkoló nélkül, tehát nem a labdarúgó csapat szurkoló külön Eltűnik a... időnként a hangja mint a küzdőg... Nem tudom, én itt ülök egy helyben ahol csak a... közben hullámzik. Hát lehet, hogy én is egy ilyen karcos, vagy nem karcos CD vagyok mondjuk, hogy tényleg kiderül. Igen. <gül> nem, tehát amikor az MLS zárt kapus, vagy nem csak az MLS, hanem az UEFA, meg, meg a FIFA is, ugye zárt kapus vagyis büntetéseket szokott néha alkalmazni, akkor azért kiderül, hogy hogy milyen szurkoló nélküli mérkőzést. Emelőnek igazabban, de a két szituációt nem vetném egybe. Tehát más az, amikor büntetésből nem mehet ember a stadionba, és más az, amikor az egyik labdarúgó csapatról kiderül, hogy vannak a drukerei, a másik labdarúgó csapatról kiderül, hogy nincsenek drukerei, és ez ráadásul egy TV-mérkőzésen derül ki, egy kupa meccsen derül ki, egy Há, de olyan... Nem mind derül ki, hát, hát ott tudtuk. De hogy ott, nincs ott én ezt értem, de azt értsenek, hogy nem mindenki jár foci Van, aki egyszerűen csak akkor döbben erre rá, amikor megnézi a mérkőzést, és olvas erről beleért, vagy egy hallgató telefonál, és azt mondja, hogy szeretett volna olyan helyre ülni, ahol nem kapott jegyet, mert olyan embereknek tartották fenn, akik egyébként nem léteznek, vagy léteznek, de nem járnak meccsre. Ezzel mit kezdjen az ember? Van olyan csapat, amelynek kevesebb szúrkova van, mint a másik, Én csak ennyit akarok mondani. Én én volt érted, olyan de, de, üzött, de valaki azt mondja, hogy szeretett volna máshova jönni a helyszínen vásárolt jegyet, de nem tudott, mert egyébként olyan helyre kapott jegyet, ahova nem szeretett volna ülni, ahova meg szeretett volna ülni, oda nem árultak jegyet. Hallottam. Hát, ugye, én sem volna a... a ugye, mi a, ha jól emlékszem, mi a C6-osban voltunk, a C4-esbe azt nem behetünk volna egyet, mert hogy ugye az, az, az nem az új testkártyásoknak volt szerint um, Mit szól ahhoz, hogy um, csak foci, és benne az ország, hogy különböző orgánumok újságíróit kitiltják, vagy nem engedik be egyszerűbb, hogyha így fogalmaz az ember olyan mérkőzésekre, amely mérkőzéseken könnyen lehetséges, hogy kevesebb figyelmet tulajdonítanak a meccsnek, és nagyobb mértékben nézik a vippáhojt, de ezzel együtt, amikor az ember bemegy egy meccsre, Or euh, a pénztárban mégse kérdezhetik meg, hogy ön a meccsre kíváncsi, vagy egyébként egész idejét a WC-n szeretné tölteni, mert az ember egyébként eldöntheti, hogy elmegy a klubba és 90 percet tölt a WC-n, és kizárólag a szünetben jön ki belőle. Tehát ilyen jogosultsága az embernek van. Ön érti azt, hogy azok a korlátozások, amelyeket az ember különböző ma ellenzékinek nevezett de ebből a szempontból, nincs jelentősége. Orgánumok megírnak, amögött a mi, mi van hát hogy most konkrétan mi történt azt nem tudom hogy korábban volt én olvastam talán az indexnek egy másodperc egy ilyen, türelmet kérek azt írja a honpól hogy most csinálják azt a lukat ami a hungária a körút és a, a Tököli sarkán van tehát annyi beszéltünk róla hogy amiatt vagy attól függetlenül most éppen betemik <gül> jó tehát nem tudom talán az indexen volt egy ilyen próbálkozás hogy a, a, a felcsúti stadionba próbáltak bemenni ilyen holsajtóregisztrációval Kisvárdára ahogy. is próbáltak Ö, lehet, lehet, nem, nem, nem, nem tudom. Én. Most ö, én azt gondolom, hogy, ö, hogy ö, ugye persze nyilván akkor, amikor a politika átjárja a, a sportot, vagy a sport a politikát, mindegy, é, akkor, akkor Előfordulhatnak olyan dolgok, amikor egy, egy sporteseményen beszélgetünk. Igen, beszélgettem, esengíró, péntek, nem péntek, sport, beszélgettem sport, a Navracsicsról, és a Navracs is arról beszélt, hogy az egyik legnagyobb különbség, ami Nyugat-Európa és Magyarország között van a gondolkodást, illetően az a bizalom. Azt értsenek meg, hogy én, aki most néhány nap után külföldre jövök haza, és ez nyáron az is a dolgozó, mert nem tudom ezt a kettőt. Tehát olyan diszkrepancia van az életemben, munkanélkül is tönkre fogok menni, de ez már legyen az én gondom, kell nekem egyáltalán léteznem. Hogy, hogy én igazán. Azt, amiről beszélünk, az MLS levelében találom tettenérő. Abban az mls ben amiről sokszor szoktuk beszélni, ugye írt az index egy levelet az mls nek amelyben különböző kérdéseket tett fel, beleértve, hogy mit szól ahhoz, hogy valamilyen labdarúgó mérkőzésre őket nem engedik be az alábbi levelet kapta. Olvasta? Nem. A Magyar Labdarúgó Szövetség sajtókiszolgálást meghatározó irányelvei és gyakorlata széles körben ismertek. Foglalmal mincs, miről van szó. Második mondat. Az MLS célja, hogy a labdarúgással kapcsolatos hiteles információk minél több emberhez eljussanak. Írják egy olyan levélre, amely arról szól, hogy nem engednek be valakit mérkőzés és adjanak választ. Mint hogyha valami formanyomtatványról írnának. Harmadik mondat. A szövetség ennek a célnak az elérését, most nem emelés, csak egy szövetség, a szövetség ennek a célnak az elérését partnerként tekint a sajtóra, és olyan a kölcsönös bizalmon alapuló munkakapcsolat kialakítására törekszik valamennyi orgánummal, melyek lehetővé teszik a mindkét fél számára előnyös együttműködést. Jobb állapotomban erre a mondatra szoktam azt mondani, hogy tessék! Hogy mi van, hogy a szövetség ennek a célnak az elérésért partnerként tekint. Most ez olyan, hogy most akkor örüljek, hogy partnerként tekint, egyébként akár el is taposhatnánk. Mi ez, hogy partnerként tekint rám? és kölcsönös bizalmon alakuló munkakapcsolat kialakítására törekszik valamennyi orgánummal, meg lehetővé teszik a mindkét fél számára előnyös együttműködés. Könnyak az MLS-nek nem az a dolga, hogy azon dolgozzon, hogy mindkét fél számára előnyös együttműködés alakuljon ki. Itt fel sem, mer, hogy mindkét fél számára előnyös legyen az együttműködés, ő szolgáltat, én pedig elfogadom vagy kritizálom. Ő neki ez ügyben velem szemben nem lehet elvárása. Hát, ö, Igen. <gül> én nem fogom megvédni az emelezt, de ugye el, elvileg, ha jól nézzük, akkor ez egy társadalmi szervezet. Tehát. Igen. a Ugyan, civil egyesület, mint én a... Én értem, de a személye. társadalmi szervezet az azt jelenti, hogy akkor szívességet tesz nekem. Mert akkor ne legyen, Igen, erről de már ne beszéltük ne. egy pár de de ne legyen é. társadalmi <gül> szervezet. Jó, <gül> hát... Olvasom, nem fogom, sok, nem, nem más, fogom, nem fogom sok más médium mellett például az Index munkatársai és rendszeres részevői az MLS által rendezett eseményeknek, sajtótájékoztatóknak, háttérbeszélgetéseknek, független megjelenő írások tartalmától, esetenként kritikus hangvételétől. Így tudottunk el arra, Pontra, ahol én konkrétan, ha megengedhetném magamnak, kirugatnám azt az embert, vagy ide és elnézést, hát arra kérném, hogy nyomatékosan kérjen elnézést az indextől. Már szíves elnézést, de az, hogy azt írja, ez, hogy sok más médium mellett például az Index munkatárs és rendszeres résző, az MLS által rendeztett eseményeknek, sajtótájkoztató, háttérbeszélgetésnek független megjelídások tartalmától, ez azt jelenti, hogy egyébként akár függövé is tehetnék. Hát hogy van ez? És akkor legyen az, hogy társadalmi szervezet. Már nehogy az MLS eldöntse annak függvényében, hogy én jót vagy rosszat írok róla, hogy ő egyébként szívesen meghív el ilyen háttérbeszélgetésekre vagy sem. Tehát fordítva hordják a nagy kabátot. Én, nem, én most konkrétan nem, ezt a levelet nem olvastam a korábbi kények, de azért az, az, az, a focitól függetlenül tehát hogyha van valakinek mondjuk sajtóakredizáció egy színházi előadásra és ő nem azt csinálja, hogy beül a, a széksorok közé és megnézi az előadást, majd megírja róla a kritikáját, hanem ez egyébként belopódzik, és hát hátul a, a, az öltözőben próbálja meglesni a primadonnád, és róla fotókat csinálni, azért az megint egy másik kategória. Ebben őnek igaza van, de nem erről van. Hát de én ami az, ennek az alapja, vagy amit azt gondolom, hogy ennek az alapja volt, tehát hogy az indexesek... E, próbáltak bejutni, ugye a, én, én, én korábban, ez egy jó néhány hónappal ezelőtt volt, amikor ezzel kapcsolatban olvastam valamit, a felceti stadionban először sajtóakkreditációval próbálták a vipáholyban ülőket meglesni és meglesi fotózni, aztán utána, amikor ezt a regisztrációt nem kapták meg, akkor jegyet váltva, e, szimpla nézőként próbálták kijátszani az egyébként minden stadionban érvényes. E, hogy mondjam, képrögzítési szabályokat. De milyen képrögzítési szabályok vannak erre? Hát nem lehet. Én, én úgy tudom, egyébként ezek ugye jogdíjas események. Ezekről elvileg tudósítani, felvételt készíteni, álló vagy mozgóképet kiadni csak a megfelelő eljárásrendben lehet. Tehát az, hogy én egyébként beülök a lelátóra szimplál jegyet megvásárolva, és onnan akkor én tudósítok úgymond, vagy vagy vagy nézőként e, képeket adok ki e, erről a mérkőzésről, arra nincsen lehetőség. Hát ez ez, ez, ez, úgymond, ez egy jog, jogvédelem alatt álló dolog. Ennek, ezeknek a mérkőzésnek a közvetítési jogát valaki megvette, e, ezeket a, az MLS által e, rögzített szabályok szerint lejátszott mérkőzéseknek vannak, e, hogy mondjam, mindenféle, mind ugye a szurkolókra nézve, mint a lebonyolításra, a biztonságra, a sajtóra nézve le, le, lefektetett szabály. Oké, okay, és mit, be, érdemel, nyilván... az, mit érdemel az a bűnös, aki egyébként ezt elköveti? Hát az, most, az, az, az hogy például akkor nem, nem kap a következő eseményre sajtó. Én a ezt értem a és normális jegyet akar vásárolni, akkor mi a tendő? megveszi megvesz a ülés, és úgy viseledik, mint egy néző. De én ugye értem, egy, de amikor, nem úgy viselkedek, mint egy de, néző, hanem bemíték a teleholok. De az és... történt konkrétan, hogy megvették a jegyet, bementek, majd kikísérték őket, hogy jegyesen az, lehetnek azt, bent. Azt, azt nem tudom. Tehát a, a, én azt gondolom, hogy ha valaki e, csak készül a, hogy mondják, ez készül a tettének elkövetésére, de nem így, valósítja így, meg, így, így. Az, az még ugye... Az, de, de ez az... történt az index állítása de szerint Kisvárdán, és ezzel kapcsolatban na írtam Na ez az így teljes, hogy az index állítása szerint. Én nem tudom, nem voltam ott, és a cikket sem olvastam. Ezeket mindig fenntartásra kell helyezni, vagy legalábbis mindig meg kell hallgatni a másik azt gondolom. Tehát én nem akarom elítélni az indexet, mert nem akarom megvédeni a Kisvárdát, mint az lesz, tehát... Nem Jó, csak ugye, ebben az, az a baj, hogy amíg az index adott esetben elérhetőbb, bár én tegnap írtam nekik, és a fülükbotját sem mozgatták, addig például, hogyha én a Kisvárdával akarnék beszélni, fogalmam nincs, hogy a helyzet, múltkor a Fradinak, a vízilabda csapatának az edzőjét kerestem, mert arról beszélgettek a hallgatóim, hogy szörnyű körülmények között ment a délutáni meccs a Komiádiuszodában, nem lehetett látni, mert szembesütött a nap. Uh, hol az egyik csapatnak, hol a másiknak, és én ezértben kerestem Varga Zsoltot, akinek valaki megadta a telefonszámát. Én írtam neki egy sms amire ő elküldött engem a kommunikációs osztályra, és azt abba hagytam. Tehát annak idején, még a szocializmusban a elhárításnak nevezték a kommunikációt. Egy mi egyébként nem kéne, hogy feltétlen az legyen, és ebben benne van ebben a mert az egész frája Magyarország. Tehát ne, a kapitalizmussal nem történt más. Tehát én sose fogom elfelejteni, hogy a Fidesz hányszor találta azt ki, hogy minden kérelen fusson be valahova, és ők ezt elintézik, és mindenki megkapja a maga időpontját x -el. Uh, és miután ez sohasem működött, megmaradt az, amivel én is élek, amit egyébként nem teszek helyesen, de ha nem így teszem, akkor soha nem jutok sehova, hogy az ember szerez egy telefonszámot, és azzal próbál érvényesülni, miközben egyébként létezhet egy olyan rendszer, ahol azt mondják, hogy Winter Montel Zsolt, hívja fel, és 48 órán belül, 72 órán belül, 24 órán belül fog kapni egy időpontot az illetőhöz, beleért vagy hogy elmagyaráz, hogyha hosszabb időre van szüksége, akkor miért kell még várni egy hetet, de soha a büdös életben nem működött, vagy nagyon kevés olyan intézmény van, amelyik így működik. Ebben benne van, mint csebben a tenger, ez az ország. És nem a Fidesz van benne. Az nem, egész a nem, nem, nem, nem. De csak élezem az, hogy egy sporteseményen egy sportújságírói akkreditációval megjelenő valakinek nem a sporteseményről kéne tudósítani, és nem a teleobjektívvel, fűrkész vannak a vízpáhajban? Ebben megint igaza van, és eljutunk oda, amikor a Filip beszólt valakinek a Ja, Istenem, segítsen, nekem, segítsen nekem öt, nem ötse, hogy hívják ezt a balatoni községet, ahol szok? Köt, köccsei. Köcs, és akkor beszéltem a Horváth Gáborral, mert hogy aztán készült egy népszaván, akkor még csak megbízott főszerkesztőjével, mert megjelent a népszavában is egy írás, és ugye eljutottuk oda, de szerintem még erről is beszéltünk mi, hogy addig, amíg a, a nagy pártoknak is most a Fideszről volt konkrétan szó ott, a reprezentánsai keményen módon, vagy alig állnak szóba a sajtóval, akkor szembe kell nézni, hogy az ember így próbál kontaktust teremteni. Tehát van egy olyan ok-okozati ok összefüggés, amelyben a negyedik másodpercben önök, önnek van igazad, de valaki azt mondja, hogy a harmadik másodpercben valami történt, akkor ön azt mondja, hogy a második másodperc, ahol igaza van, de akkor azt mondja, hogy az első, és ebben nincs olyan nyugvópont, ahol ezt a szituációt fel lehetne oldani. Hát ugye ez az vita. Én ugye voltam országgyűlési képviselő és akkor még nem volt ennyire divat, már akkor kezdett el elburjánozni, ezt hát, ugye a, a, a mobil, meg a, meg a technikai forradalom következtében, hogy, hogy már egy egyszerű telefonnal is lehet jó minőségi videófelvételeket készíteni, nem csak egy-két másodpercest, hanem akár hosszabbat is, hogy, a, hogy loholtak ugye a, az ember után a, a parlament folyosójára, hogy akkor Én azt gondolom, hogy, is ugye itt akkor visszatérünk a bizalom kérdésére, tehát, hogy nyilván melyik van előbb eh, az, hogy valaki nem nyilatkozik, vagy az, hogy loholok a nyakába, és akkor egyébként, ha valakinek loholnak a nyakába, akkor ha ő közszereplő, akkor kötelező mindig minden pillanatban eh, nem, rendelkezik nem, rá, minden témában, nem, akármilyen nem, akár szóval, de nem, de nem, akármilyen dolga nem, van. Én nem erről beszélek, arról beszélek, hogy... Wintermantel apukám belgyógyász volt, és volt magárendelés. Ez egy rossz példa, de annyira nem rossz. Kettő péntek, Kettő péntek 6-8-ig, aki 8 előtt jött azt beengedték, és lehetségeség rá már csak kilenckor került sor, mert hogy maga a rendelést tartott hat, hatuló nyolcig, de ha valaki korábban jött, és sokan voltak, akkor természetesen apám addig rendelt, amíg az utolsó beteg is el nem hagyta a lakást, vagy a lakásán rendelt, aki egyébként még nyolc előtt érkezett. Ha lenne a politikusoknak egy ilyen órájuk, amit egyébként be is tartanak, akkor nem jönne létre ez a szituáció. De a politikusok lehetséges, kezdet-kezdetén elkezdik ezt, de aztán nagyon terhesnek találják, megszűnik ez, és elkezdődik a kiskapuknak a gyártása, ahol megy az a közlekedés, amivel most beszélek, mert senkinek nem áll érdekében az, hogy legyen egy fogadóra, mert tök jó, hogy van fogadóra addig, amíg a dolgok jól mennek, de ha egyszer lesz egy kínos szituáció, akkor nem akarok fogadórát, akkor azt fogják megírni, hogy nem mentem el a fogadórára, akkor egyszerű megszüntetni a fogadórát. Én nem arról beszélek, hogy a parlamentben hogyan futnak az ember után. Ráadásul a mi kettőn kapcsolata, vagy az különböző notabilitásokkal való kapcsolatom ennek az ellenkezőjét mutatja, de ez egy rádiós szituáció, nem egy, nem egy hétköznapi szituáció, és hogyha én önt megdicsérem, attól még számos olyan dolog van, ami, ami az ember életében nem ugyanezt a folyamatot, vagy ezt a példát mutatja. Én, én... Soha az életben amit... se ön, se semmilyen partnerem nem bújt el előlem, akkor, hogyha ránézve kínos dolgok voltak, legfeljebb azokat a beszélgetéseket nem szerette ennyire. De nem ez a jellemző hazai a sajtó, mint a sajtóra hát igen, úgy, hogy mindkét mondom. Én, én, én, mind én élvezettel hallgattam a tegnapi ismétlését a karácsony interjúnak, a, talán a múlt pénteken lehetett, ugye ők nem lenni. Eh, ahol egyébként a talán a, az általa is korábban támogatott átlátszó szállt rázumróra, mint ahogy az, egyébként a 4-4-4 szállt rá, ugye a, a, a 9. kerületre. Tehát látjuk azt, hogy ez a helyzet nem arról szól, hogy vannak a csúnya közéleti szereplők, legyen az e, karácsonyergő, mint párbeszéd, vagy legyen bácskai, mint, mint, mint 9., kerület, vagy akár Vincent Újpest, É, hanem, és, és, és akkor ők itt a gonosz szereplők, hanem ugye ez egy ilyen interakció, tehát azért az, az, az, az számomra is eléggé, hogy mondjam, érdekes kérdéseket vet föl, hogy akkor milyen háttér dolgok zajlanak, illetve hogy mennyire, mennyire tudja magát innentől kezdve az átlától is függetlennek, vagy ténylegesen érdektől mentes tényfertáró oldalnak tartani, hogyha ha általam is, és ha általam is, akkor sokak által is jól látható politikai szándékok alapján működik, és választja a témát, és szedi az áldozatait, vagy a, a témáit. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy... Mert én abszolút megértem Ferácsony hogy nem, nem vagyunk személyes jó barátok, néztem közt talán még nem is beszéltünk, folgármesterként hivatalból volt már ügyünk, volt, hogy én fordultam hozzá, volt, hogy, hogy, hogy, hogy fordítva, de hogy, de hogy abszolút megértem, hogy azt mondta a kollégáinak, hogy akkor eddig és ez tovább és akkor nem a cikkre el a válaszokat, hanem akkor, akkor jó. Igen, de sajnos volt, tette, le, tette lehet érni azt a magányt, amit én élek meg, mert ugye abból adódóan, hogy én kapcsolatban vagyok önnel, vagy a karácsengel nem kerületek olyan szituációba, mint az átlátszó, amelyik azt mondja, hogy ő valamilyen információhoz nem jut hozzá, hát. vagy hát. nem, nem, nem, nem, nem tudom magamat elég jól kifejezni, én csak azt érzem, hogy ne kelljen utólag megbánni a mondataimat, hogy, hogy ez, ez nem egy jó helyzet, és visszatérő arra a levélre, amit én olvastam önnek, hogy azt írja az index, hogy szeretné megkérdezni az emelezt, hogy szerint ez jól van-e így ahogy történt, és akár azt is mondhatná az MLS, amit ön mondt hogy akkor, hogyha valaki nem tartja be a szabályokat, akkor a következményekkel is számolnia kell. Nem, az utolsó mondat így szól, az ön által jelzett esettel kapcsolatban a szövetség álláspontja, hogy a felek közös érdeke a hiteles tájékoztatás, a kölcsönös tiszteletel és bizalmon alapuló tisztességes és korrekt partnerségi viszony. Szóval, hogy én azt kérdezem öntől, hogy 5 meg 5 az mennyi, vagy hogy ön azt mondta, hogy 9 és nem gondolja azt, hogy ez a 9 nem... De ezt felejtsük el megint az a szokásos ízé, hogy valaki valami hasonlatot kezd el mondani. Valamit megkérdeznek az mls hogy szerint ez jó van-e is és az MLS- erre azt írja, hogy az önáltal érzett kapcsolatban a szövetség álláspontja. Hogy hogyan lehet valamilyen konkrét ügyjel kapcsolatban egy olyan álláspont, amely... de... Te látjuk mind, mind, mind a ketten, vagy, vagy halljuk meg a, a, a, a hallgatók is, ez egy bullshit. Ez egy standard levél, amit bármilyen uh, orgánum esetében, bármilyen de kaptak, a meg, be de ez lehet de, írni. De, de nem hát. lehet, ezt nem engedheti meg magának valaki. Tehát konkrétan tételezzük fel, hogy az, hogy az index Egyébként nem jól, tehát nem jól viselkedett, és van olyan, hogy valakit kivezetnek egy eseményről, mert megzavarja annak a rendjét. Most nem feltétlenül ez az eset, de ilyen létezik. Akkor ezzel kapcsolatban az MLS azt mondja, hogy vannak egy, együttélési szabályok, amelyeket, hogyha valaki megsért, de az, hogy valaki állampolgári jogát e, kétségbe vonva, tehát hogy az ő állampolgári jogát kétségbe vonják, azáltal, hogy valóban jegyet vesz, kivezetik, anélkül, hogy oda bejutott volna, még rosszul viselkedés állt módjában. És azt kérdezik, de az MLS-től, az egészet felügyelő, hogy ez jól van-e, így, és kap egy ilyen választ abban én alaphelyzetben azt érzem. Már nem is tudom, a Zabriszkiel point ér úgy végez hogy felrobbanott valami gyönyörű ház. Tehát hogy nem, nem a szó valódi értelmében, én ezeket az intézményeket felrobbantanám, mert rosszul működnek. Nem engedhetik meg maguknak Egyrészt igen, másrészt én az indexelés mással kapcsolatban is, ugye három-négy évvel ezelőtt, amikor én ezt a... E, e, háborúmat vívtam a, a szurkolói kártya és a regisztráció és az egyéb kapcsán ez nem lesz -e? akkor én nagyon-nagyon nagyon egyedül éreztem magam. Indexestül, négy 4 akkor talán még nem is volt 4 4 de tök mindegy. E, tehát e, nekem ez akkor lenne hiteles, hogyha én azt a fajta érdeklődést, azt a fajta e, objektív tényfeltáró munkát éreztem volna az index részéről, akkor amikor nekem ugye konkrét problémáim nem nekem hanem hogy ábra. De nekem de legyen már Most nagyvonalú. nekik van egy személyes, úgyhogy de legyen rövidebb, de le, legyen nagy, legy, egy sport van, legyen nagyvonalú, nekik, most Jó, de legyen hát, nagyvonalú, tudjon függetleníteni a két esetet. Igen, igen, igen. A tudja függetleníteni. Ebben igaza van, nehéz. Tudom, hogy nehéz, de figyeljen, én úgy nézek örre, mint egy nagyhatalmú, okos, elegáns ember. Ne okozzon nekem csalódást. És én mindenkire így nézek. Emberek vagyunk, igen, igen. igen, igen. De és, de a... és, focit, és az a baj, hogy nem, illetve bocsánat, nem baj, de hogy, hogy fociról beszélünk, amelyben nekem különös érintettségem van, nem csak egy egyesülethöz való. De most úgy, a foci kapcsán beszélünk valami másról, mert amiről igen, most beszélünk, igen, az igen, nem igen, a focihoz igen. kapcsolódik. Hát de pont erről beszélünk, hogy egyébként focinak átszázott. Ürügyel, próbál valaki politikát csinálni, és amikor jogosan vagy jogtalan az órára pintanak, akkor telesíri a, a, az internetet. Nos, bocsánat, de telesíri az túlzását, ír egy ilyen levelet. Hát ahol... igen. igen. De, de én, nem lehet, igen, van egyébként kéne emelkedni. Egyfelől, egyébként. másfelől pedig azt tudom önnek mondani, hogy szokták azt is mondani, hogy mindent a maga helyén kezelni, semmiben nem kell egy mindent. Tehát én azt érzékelem, tudja, és magamból indulok ki, hogy létrejönnek olyan irritációk, amely irritációk aztán azt eredményezik, hogy ilyen iszonyatos lökések vannak, holott, hogyha az ember nem várja azt, hogy az irritáció ilyen mértékű legyen, akkor azt tudja mondani, hogy bocsánat, vagy azt tudja mondani, hogy menjen négy centit jobbra, vagy hat centit balra, de ilyen megoldások nincsenek. Ma már az irritáció permanesen akkora, hogy egyfolytában ilyen dolgokról beszélgetünk, van köztük fontosabb, van köztük fontos, talán, és hogyha én még visszaemlékszem, arra az időre, mert nagyon öreg vagyok, és megláttam már 600 telet, mint valami vinetú, és azt mondom, hogy 600 térel ezelőtt nem ilyen volt az élet, akkor azt mondják, hogy jó fialabácsját kiért, akkor ön okay. de de okay. ja, abszolút, abszolút, abszolút egyetértek, vagy értem, amit mond, de hogy azért azt az gondoljuk még, hogy, hogy ez, ez, ez úgy történt, hogy 2018, mit tudom én, mm. május 6-án az Index újságírója Megvásárolta a sima, egyszerű belépőjét a semleges szektorba, kisvándorai stadionba, bement, majd kivezették? Nem. Ennek volt előzménye. Volt előzménye, hogy egyébként sajtóakreditációval visszaéve e, működtek, aztán utána normál égyetvéve e, tudósítottak úgy, és olyan módon, ahogy egyébként a szabályok nem engedettek. Tehát ennek volt előzménye. Tehát én... Tehát, ez a melyik, melyik, melyik, melyik érzem, melyik volt előbb, és mondom még egyszer, én nem akarom a kisvárdát, az, is... az MLS a bárkit, vagy akár az indexet elítélni a történetben, csak, csak, csak most beszélünk valamiről, ami ugye nem előzmény nélküli. György, csak mindennek van egy módja, hogy az ember tisztázza. Ebben az, ebben az egész gubanzval, amiben mi élünk, a tisztázási szándékot nagyon ritkán vélem felfedezni. Hát és ugye szerintem ez a... Ez Azt értemek, az hogy például az elsimonna a való kapcsolat, amely aztán rendszeressé vált a rádióban, azon kívül nem. Az úgy jött létre, hogy... Uh, valamit idéztek tőlem, van pontatlan volt. Akkor éppen azt kiadták, hogy nem tudom azt kell mondani, és akkor mondta ezt a Cserpakovics. Én fölírtam a Cserpalkovicsot, valakitől megszereztem a telefonszámát, soha nem vette föl, hogy honnan tudta, hogy én vagyok, fogalma nincs. De írt nekem valami e-mailt, és abban pont azt írt, amiről ön beszél, hogy ő nagyon jól tudja, hogy én valami helyzetet akarok létrehozni, holott én csak azt akartam neki mondani, hogy azt, amit velem kapcsolatban ír, vagy mondott, az nem igaz. De ennek nem tett eleget. Mert ő valami csobda helyzetet vért felfedezni egy olyan szituációban, amit nem tudott létezni, mi nem is ismerjük egymást, csak ebben szerettem volna tiszt, hogy tisztálláson. Majd ugyanezt a dolgot elmondta az első és kísértetiesen ugyanezt, mint hogy ilyen silabuszt gyártottak volna, nem rólam, hanem valamihez, amihez az én személyem eszközül szolgált. És akkor az első is felhívtam, az első pedig azt mondta, hogy ezt nem tudta, belebonyolodtuk egy beszélgetésbe, majd ezt tisztáztuk, és aztán kialakult ebből egy kapcsolat. csak és kizárólag azért, mert az elsimón úgy visel mint egy normális ember. A kérdés az, hogy mi múlik az, hogy valaki megengedi magának azt a fáradtságot, hogy azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, behajtottam az egyirányú utcába, akkor innen kihajtok, ha, akkor is, hogyha már egyébként több kilométert mentem be, mert tényleg én voltam szabálytalan. Mi kell ez? És ez rám is vonatkozik mindenkire, tehát ez nem... Nem tudom, én... Én, én, én, én, én, én, mindig, én mindig azok közé tartoztam, és jelen pillanatban is azok közé tartozom, aki azt mondja, hogy, hogy a sajtóval, a sajtóban dolgozó emberekkel, nem csak azért, mert hogy az is egy szakma, és, és, és ugye a sajtó is a hírekből él, mi is a sajtóból, és sok esetben egymásra vagyunk utalva, de ettől függetlenül is ugye mindenki felé partnerséggel és nyitottsággal kell fordulni, én ugye itt ebben a műsorban is elmondtam már azt a példát, amikor a vagyonnyilatkozatomakra csináltak egy ótoros nagy szemétséget a, a, a blikben, de el tudom mondani azt, amikor, amikor de, de teljesen mindegy, amikor az index hozta le a, a 2014-es önkormányzati választások előtt, hogy ugye az önkormányzat, hát minden évben akkor is, aholszal is és ősszel is ugye élelmiszettomagot, Osztottunk a, a nyugdíjasoknak a, őször ugye éppen e, e, burgonyát, és akkor föltettek az indexre egy olyan fotót, ami egyértelműen is jól láthatóan nem az önkormányzat által e, osztott e, burgonyát tartalmazza, olyan rohadt volt, fekete, meg elfogyott, meg nem tudom micsoda, és személyesen ismertem az újságírót, aki aki ezt uh, készítette, én meg is volt a mobil számot, direkt, a közvetlenül én hívtam föl, és mondtam, hogy de figyelj már, hát ez egy, egy óthoros nagy hazugság, ez az egész nem igaz, győjön, ne nézd, de meg a mintákat, amiket éppen osztunk, és stb. És mondta, hogy tehát neki azt mondták, hogy a Varga éni vagy vagy nem. Ő kapott egy mobilszámot, felírta a organét, és azt mondom, hogy már pedig ő ezt kapta, és akkor ő ezt egy hiteles forrásként nem is találkozott vele személyesen, kapott egy mobilszámot, felírta a organét, és ne hozták a cikket, hogy, hogy ez volt. Annak ellenére, hogy én személyesen felhívtam, beszéltem, mondom, nonsensz, jöjjön ide. Ha bárki, ha egy ezen egy valami ütötött krumpi volt benne, akkor kicseréltük akár az egész csomagot, bármit, de jól látszott, hogy volt egy feladata, hitelemlíteni kellett ezt az ügyet be kellett álmodni az önkormányzatot, és neki ez volt a feladat, és tök mindegy, mi volt a tény, tök mindegy, hogy egyébként én személyesen hívtam föl, és mindenféle tájékozódási lehetőséget megadtam, nem változtattak a tiktartalmát, és akkor most még egy másik tulajdonosú index volt, az az újságíról nem is dolgozik az indexnél, tehát az élet zajlik, akkor hogy ez a megint, kérdezem, mi van előbb, és akkor az ember... Igazam van, ilyenkor... de mindez nem vitatja el annak a lehetőségét, hogy az ember beszélgessen valamiről, ami őt zavarja, és a másik valamikor benne volt, még akkor is, hogyha a másik kevéssé emlékszik, hát a menet közben belejön. Uh, nem, mondom, nem, Újpest, mondom, hogy ebbe... nem, nem Újpest, és nem, nem sport, de ugye volt és van ez a mostani tanácskozás, amit a Schmidt-Mária féle szervezésben, ami ugye a választás előtt nem volt, annak csak egy részét szeretném önnek idézni, ami valamelyest csatlakozik a mi beszélgetéséhez. Szikszai Péter írta a, a magyar időkben 22-én az öt napja volt. A Magyar Demokrácia lassú pusztulásának szerepít a liberális sajtómai cikkeiből, a Guardian után az index tudósítója semért be a kormány és nincs jó napja a HVG-nek és a Zoom.hunak sem. Steve Bannon az oltrát mozgalmat, hogy a trontfolyó Bali média jeletér nélkül fog beszélni Európa jövéről, nincs egy jó, mert a bali médiának helye van ebből nemzetközi botrál első, már van, hiszen itt a Sajtószabadság lába a folyamatban. Azon agyalok, hogy során a -e médiumban, amelyet éppen ne volna, ne volna ki Éveken át a Szoci Cocszisz kormány, hogy a Szoci Szedesz ellenzék, esetleg gyújtságotka volna Gyula vonagából is a jobbik hogy a demokratikus haladó tüntetők, ne kökötték volna le a munkatársaimat, illetve öntötték le volna e vízzel, esetleg elődösték volna egy-egy demonstráció. Azt hiszen nem volt ilyen, hogy folyamatosan fekezelistás médiumokban üztem a szakmát, a balli sajtó minimális szolidaritása nélkül hosszú éveken át. Itt meg most egy sima konferenciáról van szó, ne van, hogy az indexet, szóval nem nagyon hatnak a balli picogás, nekik új még ez majd hozzászoknak, hogy mi is hozzászoktunk, és itt kell, hogy megálljak. Nem fogok elnézést kérni mindazoktól, akik egyébként Szikszai Pétert valahol e, hátrányosan megkülönböztették, nekem volt egy konkrét perem vele, e, azok után én olyan nagyon szépeket nem gondolok róla, előtte sem gondoltam, de azóta konkrét okom van rá. De figyelj: az, hogy nekik ez még új, majd hozzászoknak, ahogy mi is hozzászoktunk, ha valami ellen küzdtem életemben, belétve a saját helykeresésemet az ez. Tehát ne szokjanak hozzá, ne kelljen hozzászokni a szikszainak, ne kelljen hozzászokni a Wintermantel Zsoltnak, ne kelljen hozzászokni a lányának, ne kelljen hozzászokni az érlányomnak. független, hogy most éppen jóban vagyunk-e, vagy sem. Tehát ez a hozzászoksz, ez pontosan az a mentalitás, amely újra és újra gyártja azokat az irritációkat, amelyeket én megszüntetni szeretnék. Ha azt kérdezi tőlem, hogy látom-e reményét annak, hogy minden irritáció megszűnjön, akkor arra az a válaszom, hogy nem. De azt kérdezi tőlem, hogy törekedni kell erre arra az a válaszom, hogy maximálisan igen, és amíg mikrofon fog, mögött fog ülni, addig erre tízes skálán tízesre fogok hatni, mert irritáció, irritáció szül, és lehetséges, hogy valaki közben a saját egyéni politikai haszonszerzését így jobban meg tudja valósítani, de én azt gondolom, hogy nagyobb közösségek életében ezt csak rontani tud, és akkor az egyéni politikai haszonszerzés és ezügyben hátérbe szorítanám. Egyet, egyet értek. Az a kérdés, hogy tudjuk-e, és ha tudjuk, akkor mikorra fogjuk tudni a történet. Soha, kérdése soha, kérdése. soha, soha, soha, csak az csak... Jó, de soha, akkor jó, az emény de... talán megtörténik. Ebben, az, az, ebben az, igaza van, de az, hogy nekik új még ez, majd hozzászoknak, ahogy mi is hozzászoktunk, arról nekem mindig a kerény jut az eszembe, aki azt mondja, hogy most az inga így lenki, úgy lenki. Tehát ne, nehogy már, tehát nem, nem, nem, nem így működik az élet. Ha pedig valaki azt mondja, hogy így működik az élet, akkor az, az életnek rossz tanácsadója. Olyan sérelmeit próbálja a rendszerbe foglalni, amely sérelmei ilyen rendszert nem fogadnak el, független attól, hogy szívesen működtetne. Értem, igen, csak arról beszélünk, Sér -sér beszélünk, igen, és hogy mikor tudnak ezek a sebek sérálmek elmúlni, begyógyulni, Hát ha valaki tényleg be akarja kötözni, ha valaki tényleg el akarja múlasztani, Ha valaki tényleg képes arra, hogy, hogy rosszul tettem elnézést, és közben nem feltétlenül önkritikát kell gyakorolnia, hanem ott konkrét, nem tudom, tehát most ebben nem bonyolódnék ennél nagyobb mértékben bele. Ez csak arra jó, hogy két tábor legyen, akik folyamatosan sebeket osztanak, és aztán sebeket kapnak, és aztán a másik rendszerben pedig izé helyrehozzák. Miközben nem 1950-60, ahol tankokkal lőnek, és az tehát, tehát nem, tehát nem visszacsinálhatatlan eseményekkel, vagy történelmi súlyú eseményekkel kapcsolatos ellentétek vannak. Hát nem, de dolgok. ugye jövünk, jöhetünk ebbe, és egy, egy, egy, egy merész ugrás ilyen szempontból, de ugye ez a mellárű ez az egész frakció, hogy akkor ez a 60 milliót ígért a Molnár Gyula, és akkor nem kapták meg, ezért kilép, hogy megszűnjön, de akkor a független országgyűlési képviselő, aki ugye elég, hogy mondjam, határozottan megkapta ott a többséget a választott körben függetlenként, emben, emben, emben, akkor is egy emben, emben, perc alatt beül egy pártfrakcióba, csak azért, hogy meglegyen az állami támogatás, és egy pillanat alatt hullik le a repel egyébként Marki egy Zajról, Hódmezős egyet... Vásárhelyőről, hogy vál... a függetlenül. Azt álljál az nekem, hogy, hogy ez most honnan jutott az eszébe, mert egyébként hát onnan, onnan, mi a hír, on... hát nem, nem a hír, hanem a hír. Hanem az, hogy a... Mi a híd a két történet között? a hír? Nem, azt mondom, hogy egy merész ugás. Nem, én a. a Jó, ez ugye, vissza... nagyon merész volt. Visszakanyar, visszakanyarodok az elejére, ugye ez az egész a sajtó, a bizalom a közélet, hogy akkor mit állítunk, mit kérdezzünk, az újságírót tudósítani akar, eseményről vagy nem, a politikus az azt mondja magáról, hogy független vagy sem, tehát az egész egy ilyen, mondom, mens íről is, jeleztem is. Az egész magyarországi valóság, és akkor tényleg csak tudom úgy Magyarországon maradni, ez egy ilyen furcsa, tényleg furcsa időket élünk ebbe a tekintetbe. Tehát az újságíró, az nem újságíró, hanem politika csináló, a független az nem független, hanem pártérdeket szolgál, az MLS az nem egy sportszervezetként működik, hanem kvázi a hatalmi centrumnak a, a, a része, tehát, tehát így próbáltam ezt az egészet így a mázzal én, én, én megmaradnék az MLS-nél, és konkrétan azt mondom, hogy ez az MLS ebben a formában számúra elfogadhatatlan, nem ebben az egyetlen cselekedetében, a legkülönbözőbb cselekedeteiben, és ezt a pártpolitikától teljesen független állítom. Azt kérdezem, abszolút, hogy adáson kívül megbeszélhetünk egy időpontot. Igen, abszolút. Kis türelmét kérem. Szép napot mindenkinek. Így van, fölöveszem, átveszem, lehúzom. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Vi il mare luci e tira forte il 30 minuti maradok hogyha van valami mondandó kicsit elhúzódott a és kicsit partalandná is vált Uno un abbraccio una ragazza Dopo Semmit nem tudok hozzátenni, bármit mondanék, azzal inkább elvennék a mai műsorból, amelyik kis keszek 20 volt, talán követhető volt, talán nem, nem tudom, ezt nem nekem kell eldöntenem. 9 óra 21-ig maradok, ha az 12, ha nem telefonál senki, a telefonálóknak akkor akár maradhatok továbbra is, de az az kell, hogy valaki másodperceken belül megtörje a hallgatást. 0614890999 és egy. most annyi megkötés van, hogy a mai műsor az apropó, tehát attól függetlenül már nem fogadok telefonokat. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsodás. Még egy percig várok. És csak arra fölmondom, hogy a 9.30-et úgy ajánlottam, hogyha nem befut telefon. Ha nem fut be telefon, akkor csak zenét nem fogunk hallgatni, és nem fog ajánlani ezt a szolgáltatást, amit önök nem vesznek igénybe. 0614890999 és 0, először 0614890999 egy és nulla hat másodszor Hát végül is nem tudom, hogy a műsor unalmassága, érthetetlensége, vagy másokból, vagy nincs mit hozzá tenni, vagy elvenni belőle, nem születtek telefonok. Minden esetre harmadszor is 061 489 -099 -9 és 06 Senki többet? Nappal kapcsolatos SMS-eket még azt is felajánlom, aztán nem húzom tovább az időt, ezt úgyis meg kéne tennem. Kezdjük Navracis Tiborról. Jöjjön karácsony könyvei. Jöjjön Bácskai János. Hát ha nem, hát nem. Dörrepont, Fialajanos Kukat, Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor megmaradt kísérletinek is. Holnap reggel 7 órakor találkozunk. Viszont a lassan.